Stop on the lights to play here thing And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene He's got a day time job he's doing all right He can play the home you talk my anything Say Friday night With the sultans We're the sultans of swim in their platform souls They don't give a damn about any trumpet playing band It ain't what they call rock and roll And the Sultans Yeah, the song of Swing do kalojm te kenga e fundit ne program per sot nje teter grup uh, ikonik uh, jan Iron Maiden dhe do te celin tani nje kenge te vitit 1990 e dyta e albumit No Prayer for the Dying realizuar nga Bruce Dickinson lideri i grupit Kolonza Nore gjithashtu per filmin A Nightmare on Elm Street 5 The Dream Child Uh, është në fakt e vetmja këngë numër 1 e grupit, ndërkohë BBC e ndaloi transmetimin e këngës, por në Top of the Pops lançoi vetëm 90 sekonda për fansat. Mirë, unë ju përshëndes çunat e Rikoshet, me të cilët ju do shoqërojni për 3 orë transmetim menjëherë pas lajmeve të orës uh, 12 dhe ne qëndrojmë bashkë me muzikën më të mirë në radian kombëtare Klabe FM. Dgjojemi nesër, bye bye. Në vizim bashk, prezenton fundeva big në Radion Klab FM me AHA. Vërnat Joss Summer Move Don Fundeva Big Këtë të shtundet e djel Me hitet më të mirat të AHA Në Radion Klab FM Munsuar nga Bolv Lëvizin Bashk Summer Move Don që të, të relaksohet bie te fomi. Është gruaja. Zemra m'ka lënë makinë. Po, edhe kjo na duaj. Tani duhet të flas me karrotrecin. Ta tçojmë me rëndiqut të, të mekaniku, presim sa të lirohet mekaniku. Një ditë, dy ditë, tre ditë, një javë, pastaj presim sa të gjen detefektin. Presim tonë. Doqë gruan duhet ta lëvizë unë me makinë. Nuk gjen detefekti kur hop m'ndizet lampa. Dhe kujtoam që un furnizoj vetëm tek valvula kur nuk kam problem. Më në fund ajo thotë Një e tuti edhe unë vetë në BOLF BOLF, karburanti më cilësor në tregë Klad e fem kujton, kohën ku musikas qidej Flashback Nga frutet të thata palma O ba, erda unë, të kam si lara Si e themoj bi, se nuk të të gjova Po të tregoj arat që bleva për ty, o ba Ha, ha, ha Po i të regon babaj të arrat, e di babaj që janë palma. Kanë dhe rush, kaj si dhe kumbullat Thata. Kishtë e bler Petriti sot në mgjes të marketi këtu pramë. Frutat e Thata Palma, një bot, lot e nërgji. Kudonë në Shqipëri. Wizair ju ofronë qëmimet më të ullëta nga Shqipria për më shumë se 50 destinacionë. Eksploroni Venecian, Katanjan, Bruxellin dhe Budapestin duke filluar nga 1490 lek. Për më shumë informacion vizitoni wizair.com Qanta, fletore, stilo lapsa, lapsa më njërë edhe këtë vit janë kaj shumë. O ju tashmë e dini që në dyqanet Euro 1 i gjeni më lirë se askund. Setë me fletore, setë me lapsa, setë me forma gjeometrike, mbështjellës fletoresh, dosje e çdo aksesuar tjetër shkollor. Dhe nëse blini më shumë se 10 produkte, çantën e porfitoni me 50% ulje. Kjo është një mundësi për të mos u humbur. Na vizitoni në fikën më të afërt pasi gjithçka ju nevojitet për një aventurë të re shkollore. E gjeni në dyqanet Euro 1. Çfarë është? Vlora Marina është ndjesia që i kam të gjitha kashpram, një marine klasit botëror, apartamente premium me hapsira luksoze, kushinën autentike, të kem pa funësisht mundësi për të provuar e zbuluar, por mi të gjitha të kem vendin tim për të jetuar, shtëpi apo hotel me pes yje. Një magji për të mosu humbur, me të shmimet më të mira në mese dhe mundësi finansimi pa kolateralë. Për më shumë informacion, vizitonin flora marina.com Edhini që farë kanë të përbashkët Phil Jackson, Jennifer Aniston, David Beckham dhe Zlatan Ibrahimovic ataflejnë në duksiana, shtratin më të mirë në botë. Nëse po dy gjonë këtë mesaj, je rrugës për në shtëpina ëndrave. Paguaj tani vetëm 20% për apagim dhe kësit e tjera 2% të shumës në muaj. Pa kolateral, pa kredik pa interes. Për më shumë informacion, vizitoni greencost.al. Green Cost, Fountain of Life. Von der Pune ka, por ska ekspert. Bomore, ka Ekspert, në ditën e fush, në fizioterapi. Ke dhimbje qafe, shpine, mesit, kyçësh, këmbësh, kontraktime të muskujve? Ke nevojë për një masazh? Shko tek Ekspertët e vërtetë. Tek klinika Ekspert Fizioterapy janë më të mirët. Janë inovacion në fizioterapi, me pak fjalë të ngrenë në këmbë. Ku ndodhen këta? Klinika Ekspert Fizioterapy ndodhet në spitalin American 3. Me stafin e kualifikuar, aparaturat e teknologjisë më moderne, ambientet e dedikuara për një trajtim sa më perfekt. Për më tepër, vizito Instagramin dhe Facebook-un expert fizioterapi dhe mund të shosh pa fund pacient që janë shumë të kënajhur. Telefonotani për një konsult falas në numrin 068 6900. Ora, 12 e 1 minut. And now, the news on Club FM. Laj më shkurët në radion kombëtare Club FM. Dëgjues të Klabe Fen përshëndetje ju njohemi me lajmet e orës 12. Ish-ministri Sali Berisha ka lënë banesën e tij dhe është dretuar Spakut ku do të njëhet me akuzat për korrupsion. Berisha është i shtyrur në gjykat për të njohur zyrtarisht me akuzat në lidhje me dosjen e privatizimit të ish kompleksit Partizani. Ministri është Migli Asani i mori pjesë në punimet e samitit të grava afgane e takimi më i mathit tre viteve të fundit, imbajtur në Tiran. Gjëtë fjallës të ti, ministri thasë e ndonë se komunitetin dërkomtar ka ngritur zërin kundër qëndrimit të talebanve në e respektimit të të drejtave themilore të njëriut, ka ende shumë punë për të bërë. Presidenti Bajram Bega e ka kujtuar sot sulme dhe një mbëdhjet qëtatori të vitit 2001 në shëba ku humë mënjetën 3.000 persona. E shprejt se këto sulme duhet të shërben si kujtes për luftën e vazhduesh me kunder terorizmit. Bega e shkruan se kërsenimi terorizmit nuk është dukur pasi nuk një një njërë dhe ideologi. Këfore ka bërë të qarë se dhëtrua e pranine për hersh me mbilumi një bërduk e theksuar se gjdo vendim duhet të meret për mes dialogut. Forësat përqerua e të se të nahat ose bënd të qarë se vendimi për hapin e urës duhet të ndodhë vetën për mes procesit të dialogut dhe në koordinim me faktorin nërkomtar. Ishit me lajmet në Radion Kompetare e Klab FM nërkomosaronis e vetën pas pak, fillon rikoshet. The next news break in 60 minutes on Club FM. Lajmet e tjera shkurr pas 60 minutash. Moa pa më nëmë kokat Thank you very much for this great task and honor Mosali e pendi E mi qëndo njërë të i në anë tonë e jo I vetë një tingu Një stojnë të gjitha gjuhët të botës Rikoshet, tani fillon One, two, three, four Ti të trishtuar, ti të trishtuar, mbëm Shepria, umbi njëmë të mëtërë, me tjo tjinë, për kujti plasi kumbula, jeta vazhdonë, jeta vazhdonë dhe së të të fillonë, Rikon Shee! Rikon <implications> Shee! Rikon Shee! Rikon Shee! Rikon Shee! Rikon Shee! Rikon Shee! Rikon Shee! Rikon Shee! Je i madhëshagoja. Ekisha fjalën për, për marrash kumblën gjithë. Marrasim po. Oke okay, ndrequl. Jo, jo, ekisha për kumblën si naçel. Sa të çdo maç kull, brenda ti, Kall, ka dy kumbl. kumbla. Dy gola. Po. <hisa> dy lart, dy poshtë. Ato lash edhe iqen. Oke okay, ndrequl. No. Dashurmiç, Dashurmiç, ti je poeta. Shago ku eli gjent ku, ku e dashuri ku e ylli i bukur. Ja në vetë që doja të isha çdo të bukur, ne doja të shjoja këtu mbi um kanat durmiç. Oh, Këta në vitë që... Pësë zhjetë trishë njërë nga të fëtimi nërë fundë, këtë për qëftë, marës në ikë ato vitë të tu Dovija, duhet bëjë përkrysi një kohë, e ju e dini 7-9, kur bëmsë, përkrysinë Opse me këgaru sot? Me Liza Razu, e me në mënë Pas ke marë gjithë old schoolët, e Lizarra Zu Ore si Si, si funkciono wow. <laughs> <laughs> uh, më brapsh kërë emri Lizarra Zu Zuzil e lalak Uzarazil I ative të vazhdojnë më këshumë po, Me vazh... jatë o biznesë që ka pasë Po vazhdojnë me lënë greke Osta Djefi oh, ka në zënë pak të bëshime të më greqis Kë në lava Dhe Lizarra Zuja ka arru të marri dokumentat greke I mërë tukë e ne është bërë minoritarë Povë tukë e ne Bravo i qoftë Takë sa më pakë Pushe me më shumë Shpërbime të tjere më radë Për kujtë i plasi kumë la Po, sa ti do rjekë të në shëpëri qatë thua We, well, më po presi, më po bërë bon, një takimi i anulatusin mm -hmm. Do momente de, Ashtu, ha? Popo, po, do të abikoj e i me ujnë bëkuar Kyjë anulatusin kog, kog me klinë tistut Popo, po, absolutisht Mande, kujt u ikën do? Junë fizburit. Nuk më bëj <tok> dotë, <tok> më, më pëlqen. Ti ka hapni biznes tjetër në një gjë këtu jashtë punë apo si? Ja, ja, ja, promovendi, ja, ja, ja, promovendi kaches, do kaji principi të dalim. Nuk është vështirë, nuk është kollajt, është te... shumë e vështirë. Ti po shjit gjithë këtë punë, je dal. Po këtë sportet individuale, bën më? Po, vendim topit, ato sport top, top, top, më dor. Ega, nuk saqoj ndoqi këtu ë gjërat politike që kanë ndodhur këtë javë. Ndo që ndoja. Sidomos ditën e dielë U shkrin. <laughs> U shkrin. <ba>? U shkrin. <laughs> I zinjera për shembull, e kupton? Po. A supojnë azemra e supojnë re katër er? Do hajt buk një Do hajt buk një Në zishmë është i ka shumë po ezi Në përshkrimin Në kundigjone figurave Madhore të kombi ton Do ishte një tes diploma e papar Që se bë Elisas, pari... Elisas piropalizimi I shqoqërit shqiptare po Mund ishte libur kjo Mund ishte libur edhe së tije edhe, edhe mund së dojë dhe më në univers të tete <laughs> Univers të tete Pash Për duhet të inget se për të li zarazu Jo, jo, jo, jo, lëre, lëre të shumë Jo, së është punë Ama nese i kën dita, i kën nukotat i tore Apo se, kur para këshu, shi printa Këse mburi për të sheshtë li zarazu Qëm, bram, bram Zuli lalala Bëjt shumë të vara djalit Po më të të këshu, bram Zuri të lalas Jasë të të shkjida një me të cop letrë Këtë për gërizitet Së ti të dele e mbrab qi Kuitska, si utilizator. Turbajim, turbajim. Die boda. Yasa. Nevojë një ndja, direkt erdhi mesazhi, prit se thot del mbrapsht, bizara zu del mbrapsht, zu razali. Ana Flori. Erda. Bushë për të. Atë do me lutare franceze, do me lutare xhoku korsikan, italian. Në vend të pushto skuadrën, por sikake më, më Korsika lojtar korsikan. E dini që këta korsikanës nuk e ndjen vetëm francezën, simi francezënimi korsikan. Korsikan, është më është më normale. Si napoletan për shembull, në simi italian, si apo napoletan. Interessante, si sotrana për shembull. Po, në simi napolitan. Napoletanë për të gjitha makinën për të vulluar rrobat. E më çuna, nuk është më malli. Oh, yjet e bukur të dashritë e jetës time, kuptohet. Ne se çan cigano, sa më se keç kuptohet. Të gjitë të urojm sukses në përfaqën, veçimë këtu në fillim të emisionit. Faleminderit shumë për. Pastaj vend. Faleminderit. Kur do na tash të çajm? Kur ti je as tjetër? Kur do nafto të çajm? Ne të shfaqim. Pa të mëshanin. Si presim. Ja, mjaus boda. Ë kam kuresi që të mëshani. Kështu që do t'ju ftoj. E do doja të uroja të gjithë nxënësit e të gjitha shkollave vit të mbar shkollor sa më shumë suksese edhe marshë sa më shumë dhjeta Shkëlqefshi edhe lek TikTokut Kalamaja Po bra, oflora se ti ke Kalamajë në, në shkolla, ka më këso flamura ylla këta apo se s'e kam i dendur. Po jotimër zot për perënin. Këtu është ky është profeti <laughs> jonë. Ky faleminderit që ekziston ky profeti. Ky ky dha ishte Ky ish Ukseni an ja, kokë rot rot. You know the fever fell moret. Kalushëm do kanë këto. Ato që mban shumë pshtypje, unë në këtë vit, kjo është mës despo edhe për gjucit i hoqa nga sistemi privat Aha. dhe i çova sërish në sistem shtetëror kupto në një shkollë pak më të minisë se ajo që ishin dhe realisht më bëj qejfi shumë që himni vazhdon kondohet çdo mëngjes është gjë shumë e bukur pra fëmijët priten me himnin dhe nuk e diën se nuk kanë marrë ndë nota 10 me yllla fëmijët e mi po me sa di un vazhdon në fillore po se te privat nuk luhetimi jo unë ja. se kam kulturë as... <coughs> se kam kulturë ashere mos e gjithmonë fizikuara është orën e fundit E, po por shikojtë mund të di për shkaqet e djersitjeve për rrobat e këto gjera unë s'e kam pasur më shumë në shkollë dimon në fundit as never kemi pasur për parë po, or 2 thonë që kan... burri është si fëmia po e mërzitesh konqante komshia oo s'do be mami trebra mo frym edhe edhe, edhe kënga akademia e PS-s këtu po patjetër ardhmë e kombi po atje me ja prapë që bëj referohem meçi domosd të ta myldim si departament përpara se të falenderojm sponsorin ton po kë gjuha e Casa Street ç'a ndodhi me këto më flor Jo. Tejtheu. Jo mikroshi. Kjo, kjo është mora vezë. Është, është, është një përpjekje e disa njerëzve që kanë marrë sa lek absolutisht se nuk e kanë bërë nga zemra e tyre. Kanë marrë sa lek nga nuk e di se kush. Është dukshme sepse se edhe shpjegimi i tyre justifikimi ishte më çesharaks se edhe vet kopertina. Sepse, si pas tyre, nuk mbarun për me zanat Duhet filloj me zanin të zhi Aha, Zani me mjekër, zani që la harlin Dhe zani dhe i hypi një fostani Me në gjyrat e flamurit LKPT plus uh -huh. Ne nuk kemi as gjemë ata Por, siç ne nuk i dityrojmë që ata të bëjmë jetën që duham ne Asa ta nuk mund të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t e përfondur për argumentin dhe është një përpjekje shumë skandaloze për të ndikuar tek mendja e fëmijëve uh -huh. duke i bërë të gjërat ngjajnë më së normali sepse sku fillon sot me kapakun, uh -huh. nesër me një shkrim brenda, pastaj nesër bëhet lënd këtë me, kë, me pantallona, pa sipas nesër, pa sipas një dia, më do të brenda të era. Po, bëhet lënd dhe bëhet orën e fundit se do të rrisësh. E kuptoj. Pastaj prompt-ën të bëhet në mënyrë të menduari dhe shturon bëhet stiljetese. Në dilës se zgjën do të kene bëj çka është gish pasaj. Je dopot ke kjo lënd aty. Si baba e tipit më, mos e çapërdesh. Mo, o. Le filloj çu orë më parë do të shërbimi më bëjën çfarë? Nice, çon si ka. Bëjmë falënderim special për Vlora Marinën, po. Me shokët me makinë Me si presim të mbaroj Flora Marina Tër qitë dëndë jaktësh Të gjithë të parkuar Të gjithë të apartamente Të gjithë të mobiluar Mariot me tes uje Në në kjerin e vlorës Tash i kosh me zeun Në pëllëm të dorës A qaj umë të bërë A të kush të bërë përshonetin e për A në të kush të bërë Ju do të dy zgjidhni, unë jam dy më pjesa tre, kam si U çabël do gnaqem sot ndjej. E femi flashtimën një herë. Ora patjetër. Atëher po e fillojm këtu. 069 20 70 222 mbani vesh. <gjohet> Zioni nga Amerika, anandaja Arabia, floni Zioni. O djali, po mos pi kaq herë ashtu cigare. <gjohet> <gjohet> Është një perlë. Edhe çesë të shtinë vetën këto. Si mund bësh i për një famshë vetëm bëni vetëm bëni 20 sekondë. Ja haqesh. Ja, e... e ka golit ataj. Po, si apo. A, oh. Po. Deman bike etson, ai bajka sa. Deman çkjo, 6 ble, pra 6 këtë që të blej këtë. Oh, që ka po, super po, demolla. Po, po. Më pati bërë një profesor ekonomie dikur një pyetje. M'i tha, "Ti Florenca, e piktorta, poj thashu. Ju smerrni vëzhgë ekonomia do të bëj pyetje ka stilë se do të shoh, do të çeshta." Hajer thashu. <gri> ha, si kuptohet ku i varfër, ku i pasur? Edhe thashun, "Ku i e varfër do të çeshesh që të blesh." Kërje i pasur, blenë që të shesht okay. Bravo, tha Ullu është një rama, janë një 10 një vërë e boshë Pashtaj dje populli, në punë varja në ta Betëmë s'ja si përmenë emrit i përësorit jo, jo, nuk ja përmenë Këshu që edhe ne detyrojemi të, të, të shesim di shka që të blenë di shka Për shembul, shesht fiqë, blenë post kryetarë bashkija Shez dignitetin për 20k në Instagram. Për 10 patronazist. Për 10 patronazist. Wow, deri ah, superteam që e po. ndjej. E ndjej, do kemi çaf themi. Pa punë, ju përshëndes. Na përshëndetet po. me një Ibrahim Celik. Oh. Lasim muzikë, mirë se erdh në Rikusha. take the rhythms undefeated and going strong our spirits still exist stronger than ever we carry the torch of those who came before us spreading this musical message we're still dancing we're still dreaming we live in peace a deeper call Dick. They don't want to be found. ka lut në këtë gjë që jam un thot po mendoj të shes Rikan dhe të bler Ricardo. Mos e jam si futbollista besoj. Ah Ricardo Kaká. Mos e mos e shoh as si futbollista. Do më, më morë station fillal. Po, do të të dorëgoj Rikan edhe po Rika është Rika ne tëm duhet vetës e Rosës patës, janë pa, Rika më po. Po po po. Prapë Ricardo. Bravo, bravo. Bravo ta gëzoj vlla. 069 270 222 sapo kemi filluar me temën. Ses Blei. Hë? Thotë thot një mesazh dërgues. 6 makinen me blet të tipen që doli ke pësëja që të bindi gruan timi që janë burë shumimi Që ndron ka të, ka të drejta në vetë morale, s'ka asë edhe problemi Ja dhime sa shtiti që sa po në erdi që të të të të tja plej pas shiut doli djeli për tre arsye Për komtaren, për rikoshetin dhe për berishen në spak E, e, e, e, e, e, për këtë shkoj shti O, ka dal nga shpia dhe më tanë Opo, këtë është pia më e famshme në Shqipëri. Ja do ta marrën vesh apo ndosë duhet t'je tani atje. E po duhet më bëj telefon ose të çoj një mesazh e pas. Na Edmund sin flasim çikse u b u bë dua fole. E patjetër. Jo më kemi fole javos e kalojnave. Të mirë fola? Po si jo vlla, na mesazhi tjetër thot 6 veshkën të blej një iPhone. Korrieri, korrieri që do të dorëzoj porositë. A direkt korrieri. Sa bëj një porosi në fakt po nesër. Nesër. Vazhdoni çoni mesazhe dashur mish, 6 këtë që të blej këtë. Ës super tema më thon tretën. Edhe shkrua pak tak fak, po, tak fak. Porse mua shes shtëpinë në qendër që blei pot një ton kubatur, ke fresku. Ose më shëm me 6 vilën blei vetëm dy garazhe. Po. Do flin garazh Lali. Po. Të bëjmë më mirë me mar garazhe. Po, njof njërin Lali që shit i shtëpinë me ble Benzën e fundit dhe flitën makina. Sa keq, më thon të desai kadë ujë, ka gjë bël, ato xhamit i kthen jashtë, lan duart aty dhëmbët e qoftë. Shes grasën për të blej tak që ndroni jashtëzakonisht mirë. O zoti më, u kemi telefonat. Shes malin për të bler datin. <gjubi> Alo. Kori, kori Sa courieri, ti je legjenda, ti edhe best bo, bo, bo. ever. Bo, bo. E kujto. Ti, ti e falënderoj që ekziston, po mose ishte ti unë nuk do jam këtu që jam sot. A mund të më shosh uh, ushë, ushuja, do hotline bësai. Çike nuk jeti, nesër. I mamën atë Po now. Ne ne. Ai dëton. Ne ne dik dik dik. Bon bon. Esaj fona, dua fotos. Ha. Even televizor. Po po, po. Atë pra sida fona, fasa. Esaj fona ka gjant. Dëto fona do sfa. Dëto fona. Dëto fona. Si zon. Po kujema? Doktor Rama? Eh. Van fillum fillum beonza, dalle gzuar. Ajde tash. Leti mi presim bra. Leti mi presim. Domethan ato vijn në kur vijn nuk marrin leje dhe kur ikin s't marrin leje. Po. Edi si ishin apo jo? Gjithsegjezione, gjithçese ishin. Gjithka gzuoz, ha. Oh. Po, po, po, po. E pa, komjonin vazhdo polive të çit çonta. Po pse mo doktor vijnë? Domethan si e shpjegoni profesionalisht? Asha, shikoj, njerëzit ndryshojnë. Aha. Temat ndryshojnë. Po. Krijesa ndryshojnë. Era ato krijesa janë vet vetë. Ti jesh ambient kopike. E kuptoj. Avdo vato rishoi. Sandal, footer me trop rezistent, mordit. Mordi vezëu. Oo, bo bo bo bo. A, qolitë e ka kokposhu me dorën poshtë kofshës. Ja, ja, ja, ja. Çega, çega plot. Çega, çega. Po me më shumë besoj. Po po, ky është ditë e parë, imagjino. Aha. Ditë e parë, me surprizim. Un kam besim se do i bësh një nga ato pastrimet të tua aty me ato medikamente që. Era, era. Jam kë gargalogjia. Është bojë një dia bojë në linj. Jan në radh, sepse jam kë gargalogjia. Gargalogjia. A ndoq gargara është klasike që bëhet duj me kripa, po ka ndryshuar korat. Jo, jo më nuk më di më nuk më di. O 2 3. Familjar i 8, po domi. Hagam si dalljesh. Mbyllë derën doktor, mbyllë derën. Mu dëgjua sikur do të të futet pa radhë këtu. Po pra. ndasem, spitali Virgjëfisi. A... Ah, si edhe si edhe barrim, si. A do të marrim? Si ka mundësi? O varrim haltete. Ej, çfarë më thosën, më thënë mënia. Po. O, nuk më dha garanë Carlos, e ke një? Ka një un direkt. Ka një un direkt. Duhet bëj reklam për gargarologjinë, edhe për florën e gargarit. Ëh, është sekretaria e doktorit. A oz de tashka shoh. Nuk e ka gargaro, ajo? Jo. Ah, lefar. E dhe kryta e ka duma. Ka, jo, të duma. Ka mbjemi oh. në vajzëris. Ah, ah sa bubur, sa bubur. Oh, po, kurësish, me qaj i mjekoni, këto? Zdagonisht, e i pulsim një zonë vakumi. Aha. Nuk e di qërës të të kanë tregu. Jo, pas tërma, apo? është procedur pak e tërshme. është kompleksa? Rëtsishme është t'ja për zhjidhe e burbërë. Kje përësish, kur kontrolon pro, uh, prostaten që kont E dhe përdoj duke ishtë ta për të... Për të vjetë. Për të vjetë. Për të fatës? Duke ishtë mjallë të dërën atë. <laughs> e njëta gjërë, ne të heqim gjithë kolon që këndë të rupë, kënë aparaturë të rikësho që kështë i kërosër, njën aparaturë nga mrapa, po? dhe lëshon një presion në ari, puff! Po? Për <laughs> oh. të të njëri? Si si? Për të të njëri? Në nuk në As qësonte. Që nuk bëhet me anestezi, besoj. Ja, ja, që bëhet për zjalli. Me anestezim eter. Me këtë janë teknika tre apo janë janë teknika trea? Kho aty që pa isha këtu. Ëh, është? Ëh, trera repersonaire. Wow, që i aplikohet vetëm në burmeshkët apo te verfermer? Ai tash këtu po. Po me drilit. Po me drilit, s'pish punë. S'më pëlqen demonstrimi. Je doktor legend. Ëh, i sigur. Va, uap grila. Hallop. Hallop, njerëz. Ai vose hapim brawscarble. Ore, kemi një temë interesante sot. Hoer. Chess play. Hoer. Chess play like that. Ah. Ha, ç'njëo. Jam ambienti u bë të çvishur inti. Hazim romlaid. Ne bëjmë shogad, domethënë ka provojë ajote për shembull. Po. Ah, çesë dy prezantose. <laughs> po dy ama. Po. Që s'kan lidhën me njëra tjetrën. Po, dy të kanë pasur viteve 2000. Mhm. Me blej një alabarë dy dhjetëra centë. Wa! Alabara është i shik humorizikë po nese. Algo humorizikë po është i rreth. Dakor, dakor, po ti. Jo ti më jati. Do shohojë ti pa ti. Ah, karra, karra Piazza Farella. Po pse më bëre? Karra Piazza Farella. E po boca koçë karra Piazza. U boca ko po, po nuk po na llo. Në oh, pra, se dhe kjo vjesht të hyrë i këshu e lagësht. <gjubi> më po qenë që ju referovë e po themi në i farë mënyre televizionit. Hmm. Po në mjekësi, këshu është? Ka rranë që në pjaca? Shko, në mjekësi nuk e ullë dhe të pjaca në ti. Eh? Doktorëve keqë, a eqë klienti, këdo? A, no, a shumë është shu, shu, të falë. Kurse se o shpëto, o shpëto, o shëro, o shëro, këdo? Kurse aty, shëromë në thote. Për shëmë mund të vlej shpreja madher hmm? stop një doktor i vjetër bën punën e 6 doktorëve të rinj oh. dhe paguhet më pak se një doktor i ri po oh. e vërtet kjo një uh -huh. ah. herë t'i jali komunitu jali jale ik krušarova ha një doktor doni kiça ti duhet të mirë falë ndici e bob Më duket se tani do të kapsin edhe pasrorë këtu. Shërbim të mbaro, këto, shërbim të mbar. Ditë të mbarë dhe kaloni fshir. Ju bësh tatuazh. O <laughs> sabu. <laughs> e rrof. Ja dhe një mesazh shpejt e shpejt para se të gjepi. futet intro. Përshëndetje Çuna, un shëz gruan që të blej fshes me korënd. Do oh. <laughs> <laughs> më thon gruaja vetë nuk thif. Kë <laughs> kapshis <laughs> pa kolëm. Pani vë muzikën. Ora Marina. Ësht ndjesia që i kam të gjitha kaq pranë. Një marinë e klasit botëror. Apartamente premium me ambësira luksose, kuzhinë autentike. Të kem pafundsisht mundësi për të provuar, e zbuluar, por mi të gjitha të kem vendin tim për të jetuar, shtëpi apo hotel me 5 yje. Një magji për të mos u humbur. Me sui me të më të mira në meze dhe mundsi financimi pa kolateral. Për më shumë informacion, vizitoni floramarina.com. You condition Rico Surf, me klaro firm. That day is holding me down and it's all so gray in the cloud and you you feel it too but i told you think we figure it out of these old wounds that would better without and you you know ways through yeah it's making me so mad so mad it is this you need cuz i think i'm onto something I feel the good times coming Tell me, tell me Tell me what it is that you need kam ndëruar gjithmonë një shtëpi buzdetit, një ambient komod perfekt për të jetuar dhe pushuar. Në Vlora Marina mund të gjeni këtë dhe më shumë, më tepër se kaq mbi 800 apartamente e buzdetit në zemër të qytetit të Vlorës ju presin për të ju ofruar një stil unik jetese vla. Për më te për amert, apartamenti tua e buzdetit mund të apmerë një totalisht të mobiluar gati përbanim, duke kursuer kodhe para për një proces që do të meret përsi për totalisht nga një grupa ekspertësh pre fillimi deri në momentin e dorzimit të qelësave. Vlora Marina është vëndi perfekt për një eksperiencë unike jetese, me një shëtitore buzdefit, ambiente rekreative, argëtuese dhe shlolse, njësi të shumta banimi. Ktu do të, të gjeni gjithçka që ju duhet juve dhe familjes tuaj. Mbi të gjitha gjërat gjithçka e ofrore me çmimet më të mira në mesdhe dhe financim bankolaral. Mësoni më shumë rreth paketave të ofruara në Vlora Marina duke kontaktuar tani në numrin e telefonit 06981014999 ose vizitoni Vlora Marina pic von Flora Marina, a relax means discovery. U rëset për aty rrugë lungo marinën. E di, imagjino. Imagjino ta lezoje si Shkodran. E ta bëj direkt pasoj. Ta bëj direkt, s'ka problemish. Tana ke parti Marmarna, Tana. Ta bëj shoku, Marmarna. Ju dua shumë. 069, mfal. Po, jo, thue, thue. 06920 <laughs> Moti 0670270222 tema shumë interesante sot 6 blej Etzim 6 sigur shansi me blej iPhone thot Mesazhit a m'i thu shkruvi ti Tylojit a shes ka E ka plas groshë a era groshë tani? Si më lut, më lut që ka dritare, u ti zona vera ti ke. Ose i hanimur bar vetëm të hanë groshë më vur. Po, se kishte pilaf, kishte ngjer pilaf që e dilaf. <laughs> Bukur që lale. Jo, zakonisht bëu u kishveri me boi të martën pilaf dhe haj pilaf me grosh të martën. Dakor, se po gjithë, ehm, dakor. Nesër, nesër përshëndetemi. Të dielën kishim super gatimin tavë me patate. Ah, po. Balizet. Shpesh herë ndoshta herë shumë më pul. Po tash. Sipas kohës, bla. Për shëndetet o sa për temën Shes pacientët e doktorit për të bler një defibrillator Shes Edwin Kristaj Gjeramon me bler Shqiprin Mesajit tjetë Kërë dhe më të? Kërë dhe më të thëni këtu Kërë dhe më të thëni këtu Kërë dhe më të thëni këtu Ndroj vjerën me i gol s'kaq Shes doktorit për të bler spakun Shes virgjërin për Lambo A, lambo është loj makine Po, lambo në anglisht i thonë dhe kecit Kecit? Po, <laughs> sa të është Kur bjureku bëhet A, kur bjureku bëhet mërkurën flore Do të amarni vështë së shpeti po. e, Shes Alkaldon për të blerë tre encyklopedij Bravo, bravo. Pojetë të çunat e nonës, shës një të kafshuar për një të thitur. Naçi sot prenotoj 2 net fundjavën e ardhshme në Saran. Po, mos ka ikur. Po, hapur se po zjatë turizmit. Gjelim këtu. Me çfarë do të, po, po, po, po, po, të paguaj <laughs> me të kafshuma më të thitë? Mbas së shkytari i bashkisë na rregullon. Do, ndoshta, ndoshta, ndoshta. E bëni me këqëtarin e bashkisë Saranës, sa uni kam lënë këta tha, tre ditë pauzë, kuam kuaj. Era një telefonit. Sor tani. Ora djembe, vai votani mi billeti. O spirti xha llymit. O theze doçka. Edi sikar si me porosi. Kuini mi vaj delina kuini. Mirjeve me thon dretën, pa e shijojm shumë sot. Edhe shumë, kjo koka si gjuzizik. A më pas ka dal rroga? Po, e ki u llym trash. O zemra e ki traftigi për sipër. Ngapo na mer pas nerin. O zot. Kairo. Kairo bravo qof. Si shkohet tani me Shqiprin atje? Vap, uh, shumë Vap, për? Uh. Je fut ke ato koraret se si i ka të famsh me i gjendim Ja fut rrushava, u gërvisha Përse? Po për ku me gjek to vene, me ku me gjemë po... Jam të mprefta Jam të mprefta Nemi, keva i për një konferencë, për pun, për biznes, për pa. qef Po, jemi këtu bashk me të prezentu të në famsh me të rrëtë shën Ah, po e kam rrës Për etë paradi Ah, shumë, shumë mirë Aje paskarë nga Australia për ty Sa atjeton Digjot, digjot, Pa. Dark mirim ta bëni katërshë. Po po. Ba ba. Mbas i viti dali në mesazh. Ti i daj rrugë të ashtu. Ëlëm 3. Ta bën 60 tan. Yes baby. Zemana thonë dashëtëm, të lutem, se ndukos se ke harrit çikë kështu si me me Doketë do Doketë Moradin në televizion, në radior. <laughs> po. Ipo kë të ti ke shkarkun këtë televizion publik, çikëste pas një kështu me atë gazetare. Morevesh gjitha thuat. Shikarë, në shdo televizion në doda e o gjë Jo, po pëthemi ah. këto që janë media komptare dhe shtetrore Unë uh që -huh. është e mbrava se gocës Do, për këtëzimit Doftoja shumë gocë atjera ta bënin këtë gjë Ta denonconin uh -huh. uh, punë zanësin Ause, nuk e di Gjërat <laughs> e tyre, se të femra shumë e në djërësuar Po, po trajtojt e ndihë si, si plash mar, Ashtu, ha? Ti për shumë, ba. ke, ke pas një eksperiencë të tjil? Kam pas një unë në të po, mine Për po, po fjasim Moabete tavulline Haptas, po moabete tavulline Së sa gjë njeri Qëla një projekt Një televizion kompësar O, së gjënim në të skapërbë Po, së gjënë projekt Zëmballa që gjëj projektin Zëmballa Po, edhe ishin dita dentist Po Që fëqisim për klientat e gjëj që vinj Po, njërë i kë ishe mbushet Të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Njerik oh, ishte këto po. Okej. Po, po facën e dytë thoya un. Okej. Jo. Hop. Direkt ai dil aty. <laughs> Edhe ças si si vazhdoi pasaj? Edhe po larem më për hetin thon ta i po hajde sa lek do fusim në xhep. A ah, ha ha ha. Prisni, et, po, oh, sa oh, te fundit. Se këu për oh, shembull asaj i thën, hajde merreti në dorë. Po, <laughs> merreti në dorë. Çfarë do më, mos e mose no, ka për situatën. Mos se ka për situatën more. Po derajtë merren dorë ose merren kontroll situatën. E po kjo gjuashipe është, a? Po pikërisht pra. Yes. E në dorë, <laughs> nuk e di. <të> <laughs> <mat. laughs> e marrën dorë, do të sefi. Ma. Se ti më. <laughs> <laughs> si është më poshtë tre? Nuk e di domethënë. Ja, kush realitetin nuk e kupton. Daktore, ja tani se ne folim çik se se duhet duhet i kapim gjithë tokën këtë vështrimet. Mm. Folim në fillim të emisionit për këtë gjuashipe e klasës 3. Çfarë opinioni keni ti? Çi ka? Unë un jam vetë ashtu, okay. por nuk do të doja që të ndryhjet kaq fare. Sa bukur ke fol. Shiheve me kam tok, a? me kam tok për ne, e pyet, ajo pa çalim e pyeta. Bravo, bravo. bravo. Unë nuk imponoj askujt të pa. bëj jetën që bëj unë. Ashtu siç dua t'i askush të më imponojë të bëj unë jetën që dua. Ashtu oh, është. Po ta jo. Mm -hmm. Ëh. Tonjiste kush që është ça bën vetë me trupin e vet. Ëh. Mm -hmm. Mum kanë rënë eksekancioni jo. Ska ashtu ëh? sët kanard dora biznes privat nuk i plasfarë për lekët ja kan dhënë lek pra shoqata të homologe të shoqatave tona që të bind njerëzit të bëjnë atë që duam ja, po më pse çafundim jamë un kan hirë ndime Shë qërë zda, të të përsi cdo Ata shmëk e dhe biznes Pa? Nuk e ti pëse fitova një farë respect Ja koma më shumë për ty U që bërë e shboj Më më më bët, kotë Gota, e, ne, du më dhe Unë flasta në reza, tem qarë bëj Qa shumës flastar Qa lu të reza sh nga to Te i duksh me da, po, ja? Jo, i ka të mire Fakti që zjeti të të me gjysh Hopo dhe të shkaz O shë ku arben Unë për ty po flast Faktikisht dieton me gjyshën atë uh, hmm. që esin, motivis, speaker, e motivosin, motivis veçëll speaker tie ka ai. Po duash kushtin. <laughs> Nuk i njohim domethën drejtën, ne mi thjesht me këm ton. Ah, ton hobbies. Ton hobbies, faut qu'alimit vetët, au show quarten un pour te parler. Jo, ça. Ua, dash. Na fal djalë. Na fal djalë. Kur do vish? Kur do vish tani? Kur do vish? Stupund javën në Cairo. Jo. Di, më vjen më forta validitet. Do dua të do dua të prezantojë të dyve. Ao, si do vikur, mm -hmm. të tash të. Fillim dorëshasim, pastaj, e, pastaj lapt se të. Është asuria pa kusht dhe asuria fillimi është i vështirë. Domethënë, je nga tani po themi deri fundjavën në Kairo. Pa, pastaj do vi kur të lëreshi dëshirën e radë. Shumë mirë. Ke shitni gjok ato biznesi si duke, duket. <laughs> <laughs> Sigur sikur sikur shik, sikaes nuk duket. Duke, duke, un besoj se po nuk e di pse. Hazën rathul. Ai ska is mir, ai ska is mir. Këto janë produktet e Zotit. Jante ai sepse këti nga që prodhohet në afta dhe duke përfshirë nën produktet petroli ë uh, petrolifer. Uh, jo petrolifer, quhet petroleum sub, sub product. Petroleum sub product. <laughs> Amë vasi. Hajë, kështë i gufjeta në gjithë më mirë kështë. Kështë aji, kështë aji dhormë. Ame. Edhe, duke qënë që ka përmbaqën, vjetë pra nga përduke në naftës, uh -huh. duhet përti që ka më, më pio, jo. Jë, yes, jë. Yes. Ua. Po që e i famët? Po që po si, si, si e <laughs> më përdemë, përdemë, përdemë, përdemë, përdemë, përdemë, përdemë, përdemë, përdemë, përdemë, përdemë, përdemë, përdemë Edhe, po përpikim të shumë t'i qka me bazë bimore Me bazë bimore Dojsh të me alojë verda Po Alojë verda Ti ke pas përdorë dhe funshpinën Po Lëkurën e funshpinës Po, lëkurën funshpinën keci O, a, sa burë Përsa i për këtë temës uh -uh. hmm. Shesë blej Qa mund shesë a qa mund blesh Ose shesë t'i qka për t'berë t'i qka Shesë kujtimet hidhura Mhm uh -huh dhe për kë kujtimet bukur ah o ke mund të dhënë ditari yt ose një libër yt i ose më lë të mbaroj se kam gojë ëh uh, të skuqtimet e tjera për Netflix që të bëjë seriole. Ashtu ëh shumë bukur. A? Bravo të qoftë imagjinata. Është një ide. Edhe Zule ka abonim falas gjithjetër për shembull. Ka këtu. I asazgonish mirë. Ika, mirë radhë kalofsh mirë pushime të mbarë, punë të mbarë dhe mirash. T'falë edhe nenës kurta ta korç. E dëgjova Çimgën. Ashtu as po da nuk asht nga Smooth Onici është fashion pop po po, po, po, po sovçitana në tjetër të medaljes Nice 605 penthouse në Paris për të bler një apartament 1+1 në Astir. Fix shumë bugra bravo fix. Shpiftje, shpiftje dhe vetëm shpiftje. Ja se do flasim me ty pastaj. Ha, do flasim me ty zotëri. Do flasim me sipot presim. Duka të qenë mbrojtja e, qen e kty në spaq. Po pra këto. Vazdon, vazdon. Edhe katrer. 6 shefin thot për meble Aleta Ocean. Aletën vlajë nuk e bledot, është shumë e shtrejnë, por ti mund të lesh rogën e një viti me pi i kafe me aletën. Si ishte bojë, aletën? <laughs> si ishte bojë, në thoni pak i rridim, së rrinjovë këto. Ishte bojë, zhe dojë. I am shumë kurios për të to. Ato krahëzat? <laughs> po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, Ti jë dy kraza ke buzët. O mëlçin, paska pas mëlçin ke buzët. Përshëndetje tona. Shës vllajën për i kostum dances. Bravo. Unë prenotoj 2 net fundjavën e arshen e Sara. Nuk nuk folin ju. O Indri, na na, na fraskoj çik. Leave the world behind. A? Edhe şu regjia Obama. Yes. Klab FM Ora 3.18 And now, the news on Klab FM Laj më shkurt në radion kombëtare Klab FM dhe Club e FM. Dëgjues të Club e FM, përshëndetje, ju njohemi me lajmet e orës 13. Salibërisha është zyrtarisht i pandehur për çështjen e kompleksit Partizani. Ai mridhi me makinën e ati në ambientet e SPA ku shoqërohej nga avokati dhe mbështetës të shumt në një deklaratë për shtyp ai tha se SPA ka hetuar gjernë tre breza, tek mesat në një kokë ato nuk kishin lindur ende. Ndërkohë në orën 14 pritet të mbahet seanca për dhënën e tij, ja Mar Bormaltezi. Ministrija është Mikli Asani, mori pjes në punimet e samitit të grave afganet, a kimi më i mathi tre viteve të fundit i mbajtur në Tiran. Gjëtë fjallës të ti, ministri thasë e ndonë se komunitetin dërkomtar ka ngritur zërin, kundër që ndrimit të talebanve nda respektimit të të drejtave themelore të njëriut, ka ende shumë pun për të bërë. Presidenti Bera Mbega e ka kujtuar sot sulmet e një mbëdhjet qëtatorit të viti 2001 në Shëbaa, kohumën jetë në 3.000 persona. A i shprej se këto sulme duhet të shërbenjë se si një kujtes për luftën e vazhdueshme kundra terorizmit. Mbega e shkruan se kërtenimi terorizmit nuk është dukur pasi nuk një një njër e ideologi. Këfore ka bërë të qarë se do trua e pranin e për hersh me mbilumin imbër duke efeksuar se gjdo vendim duhet të meret për mes dialogut. Forësat pa qëruajtë se të nato se bënd të qarë se vendimi për hapjen e ures duhet të ndodhve të mpër mes procesit të dialogut dhe në koordinim me faktorin nërkomtar. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Klabe FM. The next news break in 60 minutes on Club FM. Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Çfarë është Vlora Marina? Është njësi që i kam të gjitha kaq plan. Një marinë klasit bodror. Apartamente premium me ambësira luksโซze, kuzhinë në autentike. Të kem pafundësisht mundësi për të provuar, zbuluar, por mi të gjitha të kem vendin tim për të jetuar shtepi apo hotel me pes hue. Një magji për të mos u humbur me çmimet më të mira në mesë dhe mundësi financimi pa kolateral. Për më shumë informacion, vizitoni floramarina.com. Ricochet, le Club 5. Au de journée, Ricochet në Radioën Kombëtare, Club 5. Ricochet. po të ndihnit me emisionin kush ua mori Gjumin Muzë qëdi të spakë? Eštë jo, klebën femënë vë Rigo 7 Muzë qëdi të spakë? Absolut të shi përë Më do të drejtohesh ato paç, i zëto baj Chick Ferguson, boni për shtive me ato portën. Po ça po bën? Është i pari, festo, është i pari për çdo gjë. Allah le bo Zoti. E ka mundin Allah le bo. Ne jam i pari që po hajtë bukën që bleva tashi ke furrë bukës. I pari, i pari nga fundi apo nga mesit? Jo, më i pari, i pari që shëncika Allah. E, e ka Chick Chef të pjesën që të bierë protagonizmin. Unë do të prenotoj dy net fundjavën ne ne e ardhshme në Sarandë. Merë festo çojësi atje. Jam i pari klient në këtë hotel. Këshurik të jemi në pjesën e 2 të Rigo Shetit Vashdem të jemi në transmitim të drejt përse drejtin Radio Komptarë e Klab E themi jemi 107.7 në Prishtin kujepi Dhe në, kujepi në, kujepi në kujepi. transmitimin e së djeles në basë orës 22 Farinberi gjithse sirit për ju Që pojëndani kontua i bashk me ne Farinberi që jeni ka ishtë mirë Farinberi për mesajet Farinberi dhe Vlora Marinës Që është sponsor unik yeah. Vlora, dashuria shëpriz, Vlora Ma kini farimdeje... qimër me raka të vlora, në? Farimdeje dhe jetë të dy që e një kashë njërë dhe farimdeje që i egzistoni dhe jabilumë të që jetojnë kohën të uaj oh, Farimdeje <laughs> dhe klenë Patrë njërë jëdhje Po që kemë? E i këmërë të O sa i mod që e shkë O i mod i mod 069 2070 22, 222 Sot të të vlasin për temën 6, blej 6, isti dhe qablini Jeni regullë Mendoni mirë para mësht... se të shisni, se nuk vëhet më. Kam vështirë mes Flori ka disa në WhatsApp, që të rispo. Kam bërë të dush muza <laughs> kanal gjua. Përshëndetje çuna, vdiq gjyshi dhe shes kukullën elastikut që kishte te dhomën vet. Ka 1 2 3 pulla, po mban ajër një gjys orë sa të marrosh punë ose ndroj me golf 2. Aha, ja kukulla elastikut që. Sa pulla, më, pulës. Vështet e gjyshi fryn ato dhe. Ëh, ëh. Vështet e vështetën. Ja për shkakun si kanë gra çantan që kanë jashtik këmbët këto që vijnë më mirë këto, kshu është dhe gjyshi që pa mbështetet. Era plastikë djegur. Domethënë po ti në matematikë quhet futja e njëshit në kllapa. Ah! Shez Kungu dhe Kungulleska, gjysmë ngatshëm për deputet. Po shveti. I unik në soin tëm. Po do të marrim telefon zot Virisha. Zemra fajtor ta mosh. Shez diplomën. Ez bli dot një m Ule le unë e 6 diplomët blejë servis e, e, e 6 tesin se 6 tesin 6, 6, 6, 6, 6 E 6 tesin E 6 tesin se 5 tesin Kushtë dhe përshëndesim e që e, e, e kam unë? Uuuh, po uu, uu, uu. e karofi Kushtë mund tjetë tjetër? Kushtë mund tjetër? Ju përshëndesim e një DJ da, Që francez Që nuk e patit gjatë rrugën Kushtë u amorit gju Po që ka varianti? është kështu extended është extended, extended është i gjatë domethënë David Vendetta zemra e gjakosur thotë ose mu mund ta themi fryngjisht David Vendetta Mosarroni David Vendetta Mosarroni muzikën maksimum jo qenë makina gazi so, minimum so i salute everybody with this song David Vendetta did it hard let the hard let mëjmëj de mëjmëj j j j j Për i të këndën Shres pes me të kacin Shmugu t'u në diri <dear>, dhe shimon <laughs> Na, Për ndjek uh, Për ndjek uh, Për në këtë, të, bën vaki, bën në vaki. këtë puntat, Për në këtë puntatë Për ndjek edhe Edi Rama Dhe ka bërë një mesaj Lidhe me temen Thot Edi Rama Shres robabaj një bura Shtë papërdora as njerë Blej patronazhista dhe grafista Që din të eqin njerëzit nga fotot Që ka akome? Që i ka bët gjitha Që të ha? dush lale Falendit zy kry ministër për mesazhin. Falendit dhe juve që po na dërgoni mesazhe deri tani. Vazhdoni oh. <gazin> <se> <gazin> të na shkruani 069 2070 2226. Alo. Ah jo. Oo. Kë yemi shpërdisë ke un <gazin> fare. Sa shpejt të sigurtiku treni. Un vogë ndyrë un po voljë. Dajë o më çaboj ndjoh. Si randesë. Me shnetin. Me shnetin. Ma ndem çka mirë. Ha, t'mahetë jotja se si i met lembalt. Kam marrë 2 kg. Oh bravo, kjo është gjë mirë. 2 kg. Mirë, më mashalla. Ma. Gjej keftunë ke diet në një gjë, po thësh ke pas darkës punë dhe domethën harrohesh për të ngrënë. Na bën këtë punës që kapin. Je gjinë një herë vit. Është mirë, bravo. Do la mizerie. Ha, sa i kishe. <laughs> më dha moti të të të fikë COVID dramatizë peskishën ditë ta gjithë Vit Terezi. Më që i kisha, i kishën venda, për të kështë i këfarë. Kë ku t'i gjallë, një. Pjure si ke ka unë mëllësin e vendet. <laughs> <laughs> e ka gatumë në i dash. Je për zemëra për që i gom bled nga i doktorër. Po ka zë gjithi, do me dhe ka shpre, që a tha? Ka zë gjithi, tha? Vedëm i dromata. Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Jo më hirë derbashë kuqesh fort më dhëm. E s'ke fort. Po ku vollida që ndjen lëshin? Po i lëvizëm balla. Po ç'po na ke tregu këtë historinë kësaj kokës së sa majmën? Omgë kokmë gj shoqë qalfida. Ah, gjumë më mirë. Po pse më vjen kështu thonë që stomaku ka tre ka tre stresa dhe është i afë, do më thënë me nxehtësinë me temperaturën e lart, do më thënë që edhe blënta, të po, po të kesh po. një metal brenda ta tresi. Çu ti dish kjo kocka jote po dhe për modet, tjeta, dhe më. Do <laughs> <e marvesh, laughs> po më përmozët kanë shtati të udha hera gati 5 ngordh di deri. Po vanca kocka ka ngurë më ajo se ky është. Po pra, pra, po përveç i dromatit mm. ç'a duhet të bësh? Neza <laughs> duhet dalish për vrap thamu. Ah, shumë bukur. Në pse më çej jam unë një legendë dal për vrap në ndërim në ndëzim. Imagjinojë më dal ti për vrap. Vrap. Po kshu më lehtëshëm, kam mbrësym se si ja del ky intro. A del vrapi për mua edhe ko, <laughs> në kod fjulli uh -huh. e ty. Jo, zë nuk fillimis del vrapin. Haha. Mbynje shumë virizë jemi. Uh. Po uh -huh. më tash edhe duhet tani realisht ka ardhmë momenti që të mash dietën vlla. Po, kaga se gll dietë mode. Po miç, domodhesi e ke majtë ti the kamra 2 kg. Po drifran mjes. Po e kam për t'shirt tagji. Po, bide të figët. Shpon të besoja, unë, Teodur të dërë, duongër drefra Nuk ditë më thanë Po bitë më so, shpon ndrek Ndrek, çaj Čan apo çaj? Çaj, çaj Bën mitë, ej çaj, e të pas të rotoksit Përra pas juzë, shumë jam bëkos këtë këtë kërë e të çaj Pas të rotoksit Teodur e sa ap dërën për skupë vërap Eeeh Eh, jo, jo, ju puli natëto. Un kam besim idealesh. Un personalisht kam besim, po Darkën u të bautë, h, Ivni. Darkë shoh, shoh Francat. Shumë mirë. Jonatleta. Po qesh me, qesh me me me me me hare po themi. Zakonisht mbi fikun nga ora 8 të përmenden mirë. Dgjova ato fursa që hecen Darka. Ja pastaj po ta fat. Më siguro mamën, mamën. Më sigurom për mend litari në shtëpi atë. Nice, çan sikat. Në... Po puna <gjubi> s'ka shkuar, e lajm shnjetin. U dijon, u dijon kë më. <gjubi> a mundë të na kanë na kanë lëvë fort këta budalë të dona. Mëni rrisni postoni, klikoni, joni sherbosh të kshu se ministri Xhuzë ministri Igor Dritç. Kemi para fushatë? E kuptoj, e kuptoj. Risi janë votimet të partisës të kshu se ju ju të prekin këto ndryshime që bëri kryeministin Çeveri. U dijon të mpreqin, mua del rroga e mer ajo e gruaja ime mbi rregull Igor Fushata, jo fushata. Po më lali ti ne lekës ma vet apo të nxjer lek tëra ti që nuk të. Ku dhe kur i them ni kam dhënë shpërblimën, më jepni kesh në dor, mos më fushni kë karta. E marrvesh. Nis si një gruaja, edhe kur ka shpërblime nuk thot, orë kanë dalë tepër. Ke drejtë, e kuptoj. Ku muhabet çunash tash. Do kshu ke ke ke xhep, a? Problem. Eh, muhabet çunash. Sa bëhet mish grum, falca po të pes. Po qetëjo, çabota, po ti që ka marrë një njërin, i tjetër kështu. Aha. Oh. Kalja mojti thona ti babi, nuk e ti pseh Nese, kjo është që gëronë pas O është gëronë për bikëri shër A mënë, edhe unë kom fajnë timë, më këpjënë Disha, po ti, nuk. ti si ndijesh, ti si ndijesh Po unë kom je, vetëm një, dhe se... të vetë që vetë më keshë një A shë më temër tani që ka, ka lëndë dë dashin që është bosh nga brënda Do me thonë, më la gruja Leshë më la puna Morën prap, utojja, në djelë lumë hospital ajo djegja ka qenë skandal vëre apo lëkurën e gjiton filloi jeta filloi dashit do ta lësh dashin dashin mos paro jeta po hija në po prona keti komon amon maqudillon ja lanin nga Usberishti ku më ku Usberishti Usberishti po sipas që larg shikojm lart më bën kan mora tak mushurit di ka yeah, Po pse më burt, edhe mund të takoj, pse mërzitesh ti? <laughs> Nëse e drejë kalimtar, s'ke ça bën? Unë do të prenotoj 2 net fund javën e ardhshme në Sarandë. Ke çifte rregullim me të tjerë qoftë. Do të themi. Jo, them do të ta prenotoj ty. <laughs> Kë se, e, kët, këtë so, këtë shokun? Ti më ti themi këtë të, të prenotoj ty, se disi ma premtime dalxhiv. Po me çaj çkoi u ndejnë në Sarandë. Ai ka gjithaj të paguam <laughs> me komplet. Me mm. bicikletë. Ti vetëm sui po ta rregullojmë neve, mos ki merak. Jo, është më mirë ju i mas koke. Ti gjënë mu, e jetë ndër të bukra. Ja më bursë, po kaç bosh pas kara? Po ti më bë. Oh, Teodor, një pyetje këtu. Mm. Një pyetje nga fundi. Po jer. Ah, Bajamme, Bajamme, nich problem, jam vetëm pyetje. Bajamme, ti e ehti? Po këti që onë që... A kom, e shkom bajame... J... Do me të nga ke bajame, atë zem bajame, atë ftove bajame... Po, në dhe më fyti, dy tre e në vitë. Dhy tre e në vitë? Po, i e më dhimti se ishe i dash... I u hapë kohë, e kur pa e gëltisë që... Por në rës kopë qa shenje ti vla? Në rës kopë qa shenje? Gjeje... Dashi... Ja... Ti je peshoria... Ja... Voria, gaforia, gaforia. Mosin leguren nuk aku çkoj. Ma jë <gibli> kan viropusin direkt kur shkoj prapë siko për punë, çaj gaforet çau diali. Jetri. Nëse ti jam punë. Po ku t'i gjona jame, jam e si jam më bërë se këta E, e, e, e, e, për ku t'i shkoj t'i? E, për ku t'i shkoj unë, e, ja i ka unë nga punë A t'le verdis me u përgjic për temën? Jo, jo, jo A më lez, a më lez, a më lez O kusho, o kusho, për kemi bashk më Babi jo dhe babi im jënë lezër më Renis t'i, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, Shes të le për të blejate Shes do gjohë që kom Për të blejate dhe i her Një vit jet Më, më kresha mbrapa E kuptojt, blejshë rinin Bleshë rinin Bleshë dhe... dhe... rinin Shes edhe konga Bleshë rinin E përra Mos si si si ja si fik një shiri unë E të që se karra psikologi që se nga që i si si kanë Do më të spohama së këto gjëra që i përqena dhe shbosh Ska fa i parë nga gjitë Karra, si pura drogës Do, da, dh, ta, ta, ba, ta. do -ta ja të të marit vetët Jashabeni Gjitha të gjilin përgjëm u shqimi ku bëjnë <të> Gjitha bin psikologiqish Si a po kësutit në për dasma në <të> përgjona? Në <të> dasma i se mëmull në <të> sët A më se dy dit kemë Prrrrrrrrrrrrrrrrrr Dy ditë ke pa, s'i djalash, s'i djalash. Jam shumë i sigurt. Dashëm m'qitën për yashm direkt. O mishi, miroto më. Çfarë plani ke për fundjavë? Po, rramëllon oh, so me komshin ndime këtu. Oo, uh -huh. i kam dhëk burrezë, po jam. Sa mirë. Dy vjet. Po i boka ner. Tonë që burrë si fëmia, po e mërzitesh konçante komshia. Bravo. Fixmë dyshje ka kjo. Isha, më jamu domi më vesh perden çamu. Po. Ba, ba, ku më bëni perdes. O shoku kampi. Po, ai thot domi më vesh perden. E ka për perden apo e ka për perden? Për perden, për perden. Për perden. Për perden. Pra, për kalujer nga farmacie, unë të mori qese. Meret, a kesh. Meret, a kesh. Meret, a kesh, se mund ke të këtë zën plurë, se mund të marrës dhe i dorez. Ja mund të marrës dhe i dorez, se, se mund të ka zën që i plurë, dhe e kerë përshë shë veti. Ja të se dorez e shën të legës. D'akord, regull. Kondot prenotoj dy në e të fund javën e artë, po e ikë ma e burë, ikë ma se na qmenë e ma, në se rëpishë më shë... J Të evim perdën A të evim er perdën oh oh, A të erë përderim të mbar O të ro Po ta kisë Rianu më përpall Qa të i thoa oh e Përden më Qa të i thoa e Qafs mu Në isha prisë i gjeri Në isha më piti Gjeri figur O Rianu Rianu Rilar Grianu Hetsë më për Hetsë më përgut apu O bëbë Qa postë rashken shpi për momentin po ja angkom ella dune bu ke gjwiederte ke jetzt kesko kuns po uh -huh. kto jeta e ka kta keta hal kugan çan tot keçit untertakeri atjukom gelu no bur po çaku ne keçakur çakloris çakkurin ajë të çakkurën e minve asaj mirë se mbul çaj aj dini notëm kishe moruria po vji djaf frigoriferi frigoriferi bosh edhe bidoni ujë kishe ujë asap Edhe që e të bëjë, që e të bëjë, kujtova kisha vujtë së për djasi, poshtë minerit e ty, oh. për mirën. Sa oh. është për po shkoj, për po e hajë, po i xajpim. Pa. Nuk zhja da të dorën me mërë atë djasi, për po shkova hongra direkt, e kip kap qërë ku busët. <laughs> A, ma në ku të shkojnë mëdja. E, nesma, ke e busët për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë Jo, jo. Ha po mi shoqëro. Po ti jong kuj jam ti fonga. Si do të shpni atje? Të lutim rromë. Të lutim merja po lutim futboll. Futboll, futboll. Duën, duën, duën Farbring. Duën durrë shfarë kombëtare ti. A më jepni një lekë mu kombëtarë ji të shof? Ti jo, ti. Atje. Një prej ju. Ti e Eugeni, ju, prej nei. Ti ep emocion, ti ep afeksion, ti ep krenari. Të përqafoj Këtë falak <laughs> në ri Honda Ajo që e pra në me sponda Ta shë ndreke e ure në e qarje, se Në zidu qaj, dalë bërë bëzirë në e qaj Kelvin Harris, Rihana And everybody's watching her But she's looking at you You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 Zalanda, e, e deshe këtë të dhvora Maria së shkodranë shethe? Po, mundohë, eh? mundohë, së da keshë, së da keshë, bëjë bëj si unë dita <laughs> A kini andëruj gjithë mën me pasi shpibus detit Nja mjënë komodë, perfekt për me jetu dhe pushu e Në vlona Marina, mune shi me jetë këtë në shumë më te përste kajqë Mbite çirë apartamente buzditit në zemrën e qytetit të Florës. 800 apartamente në zemrën e qytetit të Florës ju pre, ju presin mm. për t'ju ofruar një stil unik jetese. Pa. Për më tepër, apartamentin tu i buzdetit mund të mërë një totalisht mobilium gati përbenim Duke kursy ko dhe para Për një proces si do të mërë të përsi për totalisht nga një grup ekspertës prejvillimi Derin momentin e dërzimit qelësë Jellathe Jellathe Vlora Marina është vendni perfekt për një eksperiencë unike Jetejse, me një shëtitore buzdetit, ambjende rekreative, arktusa dhe qlovse Njësit shumë të shërbimi dhe këtu kini me gjithë gjithë shka që ju duhet i ju dhe familjes tuj Po më të moshat Mi të gjitha gjithë shka e përfidojni me të shmimet me të mjera me zhema dhe financim pakorateral Mësëni me më shumë rrëdhë paketave të ofrujme nga Flora Marina duke kontaktu të shi 069 88 80 4 si 14 14 i thonë po 40 88 88 14 në në në ose vizitoni vloramaarina.com vloramaarina where relaxed means discovery edhe njëherë numrin e telefonit 069 80 14 9 9 9 Bravo Eglend. E dizeloj me ajëgojë der Marina Ida. Nuk e shtudi. Do ta bëj me skuadrën e Marias. Nuk e shtudi. Unë jam ai kurioz kush janë 10 këngët më të rrëyra historikisht. Ha, A interesant. Ato to që janë po të shumë. Ja, këtë këtë Asa, shumë Mos butoj, nuk e shkuit. Jo, jo. Lavdi, lavdi. Lavdi në vendin e 10, në vendin e 10. Ju lutem. Ës gangster style. Pavarësisht se ka klikoshmarinë më të madhe, është një nga këngët më të rrëyra në vendin e 10. Bro. Ok. Ah, uh, në vendin e 9 është Aqua Barbie Girl. Shi shi shi. Ah, me Barbie Girl. Në vendin e 8 është Nicki Minaj, Stupid Has. Është një këngë që jo jo më lart se di e dëgjova dhe ishte këngë debile, idiotë komplet. Skandal. Pastaj në vendin e 7 Justin Bieber, Yami. E mega miami, e mega miami. Pop. Pastaj është uh, Tons and I, Dance Monkey, vendi 6. Vendi, vendi, pastaj vendi 6. O zot. Char Kong. Në vendin e 5, Chain Smokers, Selfie, është një këngë debile fare. Mm -hmm. Chain Smokers janë në lemet 20 domthonë, janë dy DJ shumë të mirë, por këngën e kanë kënduar mallkësh. Në vendin e 4. Silent watch me, ning ning me watch me, watch me you just watch me. Kamon telefonse mua. Në vendin e tretës, B.Y.M.C.M. Ananande. Jam dakord, jam edhe për vit parë jam dakord. Në vendin e dytë, Rebecca Black, Friday. Si është kjo? Nuk e di. Këtë spoiler spoiler. Nuk e di mira, jo me sa. Epo si ska si shitara, bla. Vetëm në vendin e parë është The Fox. Çfarë është kjo? A, kam duha se kam djugut. Po do -gan të thon gangster style bën rinamin atë me klikumshërin, do të thon. Ai bë 2 milion sekand. Është një nga këngët më të rrënë në botë. Në po, fakti kishë një këngë debite para. Ju bën përshtypjen që s'kasin shqiptar. Ëh, bëni vetëm heater. Jo, mund të kemi bërë në një këshonë për për këngë shqiptare. E bëjmë më së shafti. Në fundit opinioni i publikut është apo speciz dielim ne. Këtë vitin e fundit do kishim kap goxhë vende. Shumë lart është muzika shqiptare. A, Orë e kjusë a i e, profesori që ishte në big brother për ja? Nuk e di Armaldo okay. jo Armaldo Ar Ar Ar jo, jo, jo. oke okay, jo, okay. A, okay. e kemi dhe Armaldo në më këta <laughs> jegi E ka, ka bëdhe i kiks që Kam 7 mesaje Do në të lezëve tani A, po Po, një, një të lezëve që më po Munda, para se të një gjerë më bleni krebet Mesh Oke, që unë a okay. thot 6 aparatin e tensionit Që të bleni një <laughs> psikolog që t'ndërpritet cikli i maves së tensionit çdo mbrëmje nga të gjitha anëtarët e shtëpisë. Po. Ha ha ha Luksi. Luksi, <laughs> është e vërtet jovë dhe unë shumë njerëz që e gjithë familja ndarë ke mblidhen dhe thjesht kalojnë atë aparatin, aparatin po. Po. Ka familje që, që... që kalojnë cigaren ose birrën, a nuk e di pse? Ka kalen... lënë e... ndha më mati çikma mosse, s'më zi më at vet, po ha ja Ma di tjetër. Përshëndetje Giganda. Gig, ju shoh profil uh, unë shëst profile falso për rekrutime çunash për shtëpi bari ble mandat e faturash të drejtave të paguara në Bathore. O si Dara Bella, o si Dara Dina. Në Bathore nuk paguaj një i dritë Leni, se po i pagove Chain Peteras. T K 421 Lenny Crabbits. Çikojeni. Në nga shpia, ashtu si sbanin qërgje le zalia, il salit dire në aprin, e ta mundim bajlozi në zhi, nuk ka shqiptarë që si nuk e di, atë bajloze mund veçti. A, a, pa qështë bajlozi, ma? Janë fjalë zemre, se të që tjetim. Aji mund mos jetë bajloz, se është një lu metafore, <gaj> por prap janë fjalë si zemre. Ore, bajlozi ka pasdaj nga deti? Po, ha? po pëtëk. Do mëndon janë të vërëtida këto... Gojdonat e oqeaneve gjërape, ha? Eh? Absoluti shi po. Ashtë përstë. Se si diti gojdonat të rukote, dhe më dhërë out of nothing, ha? Mjële, qësë? O ti, o ti, zojnë, të lutëm të shi. Akamu, a kam, shi zë në qëllë për mërë a hurdojë. Këngë urdhë, këngë kë një kollaf groshë që vënë fiz. Zoti më katuan me ato udhra të kineze që janë vaja dhe çifti i botënd. Fare mirë ato, ëh Flor, fare mirë. Po i ikin botë ato. Po fara jon gjetet vetëm në Amerik. Me që Allah i kapëtare. Pse nuk fun mbajlozin këta që juaj shipë me fustanë shumë. Me lehtësh se s'ka le dilezatë. <gatuar> Po më e di sa më bëp përshtitje për po tash të kishim volë. A ke shpllaqur, a ke ktana? Ja sa ta them un direkt, se ti merri ja edhe kështu si ekspert po themi, po, po i referojm Florit. Ishte uh, uh, abetaria e Kosovës, Shurubur. ishte shqiptaria dhe maçitorisë maqedur, Veriot. Ëh, po, për shqiptar. Po si ski, po patjetër. Pa po sikish lasin jashtë me një natyrën. Se ka sponsore, si si, si tha ju Barceleta Se an nisiimsin, nuk kurse s'ka BC tha për o, bekuar qofsh. E kuptoj po, po. Po, po s'ka investime. A, s'ka investitor. Se për shembull an nisioi Brenda to siç e bëm ne. Po. Pastaj pas pastaj zgjorde çike modës që dizajnerët janë pak xhua, nojn pak te nga nga dera majta. O valla, ta dizajnerin të shkret më sa i njoh se un ka plot miq, i vjen porse do e bësh çu. Po, po, po, po, po, pa, pa diskutuar. Që shuka vono prenotoi 2 net fundjavën e ardhshme në zonë. Ka një dizajner i ri që është më futna betare Lalit, po ke ke pjesa e Vogue, Varrezave. <gjotë> Hola oh, <zodi. gjotë> Sabeti on vazhdon tet me me 36 apo ju e dini një kuriozitet që <gjotëm> për shkak të dialekteve duhet të kishte më shumë se 36 në Shkodër kanë 38 O po mos e fortët po. Për gjithësinë, në të gjithë dialekte të shqiptare, duhet kishim diku kë 40 ca gërmë. Por, por ju duk shumë aty kur bën kongresin e Shqipërisë, thonë, "Olla total dy gjëabela." Elëm 36 sinë mali, i kemi të thënë më. Po shkonja më çuditshëm botit, do kush është? Në shqip, po. O fëja. F f f f f. Sa toja vehja. Po pse? Po pse nuk e shqipton asnjëri dot? Ah, dakor. Nga të huajt se ne kemi ton. Sekretet e ton Theos. Thanks, thanks, thanks. Thank you. Kam tutorial po poicion. Ora me ne ta dështje. Si doli kështu donon. Thank you. Senjyo. Në skuadër ka më shumë 92 që është gërm, që nuk e nuk e kemi të regjistruar. Okej, po, DV. Atë i thonë, nuk i thonë DV, thonë V, është një gërm, është një. 92 është një gërm. Ose ose këto laçan që nuk e kanë, që më çon e kanë problem. Për dhakor, e ka dhe Kosovat, për nuk është problem është në nëretë të Shqiptuarit. Tre, katër! Shumurime barjo, Shumurime barjo, Shumurime barjo, Shumurime barjo, Shumurime barjo, Shumurime barjo, Shumurime barjo, Shumurime barjo, Shumurime barjo, Në falë gjë aji Me qërimi kërëzitene djuhë sore Aë din një që filipidët Nuk queshin Filipinë, mm -hmm. po për shakë se Spanyodët i, <laughs> i pushtuan Spanyodët i pushtuan Filipinët mm -hmm. po, Dhe u ashitën pasta e Amerikanëve mm -hmm. Dhe Amerikanët të thanë, po bëni, po e u lëmë, të po bëni sigurinit të lirët pavarur pa? uh, Filipinët e ka në marrë emrin nga mbreti Filipi Spanjës Më falë Bas i pushtoj, tha, dhe quen Filipinët Më falë Blej Filipinët, qësës Amerikë Po, dhe, dhe Filipina si të vetë Gërëmën fën, nuk e kanë fare në dialekt në të të në gjurë në The sergeant flashed bullying in the Philippines. Where are you from? I am from Philippines. Ojo, Philippines. Diskutojmë apo ja pra kthe po bëjmë s'dotri. Fal. Po kthe po bëjmë. Si kanë këto historia sikisht as anglez as francez. Ah pra. Ha? I am from Philippines. Philippines e filipinez. Pilipi. Filipinez Philippines. Përshëndetemi gjithë pilipilë sa të kudo që ndodhen. Pilipirin duko s'frëngjisht. Ja këto një mesazh. Sot atë e thash çfarë? Jo, nuk e thash. 6 grua thotë ble dashnore direkt. Hap. Direkt? Në rregull. Kam kam punë të veta uba. Sebra. 600 parking ble dy hyrje Si <tunji> idolit e, e kam qef të të qeshme në këti Ka dhe tjera më të lezem Se zbori bomi për të blehast tjirin <tunji> <tunji> Përshneti kodosha A ke marë kanë qaf Shes men ose ndronë me i palë Matë menëshme Blej që cithë Ose i ndroj me stres Ajde Flori Erda Buse mërçuna Ate ta mbush me ilaci që të cuse Me vimje kokem, vimje mesi Buse mërçuna Për mbushin oçuna Un do të shisja 4 shokte mi Zyl Skepin Zyl Skepin <laughs> Blin Hasanin dhe Ed Hasanas Ajdi përshnesim Për përrotuar dyrnet në Saran Ah, burr, burr Viktori Lokos E mbushin <laughs> Viktor Logos ishte mirë këtu. Ky emri Zef kush Zylski, se ti je Zylski. Zylski, Zylski. në radian kombëtar KLABE FM Dëgjues të KLABE FM përshëndetje ju njohim elajmet e orës 14 Ish-kre ministri Salibërisha ishte sot në Spak ku mor zyrtarisht i pandehur për çështjen Partizani pas daljes nga Spaka i pati një deklaratë për mbështetësit e tij ku shprese gjitha kjo është vazhdim i një hakmarrje politike për pak minuta pritet të mbahet seanca për dhënën e tij jamar Bërmalltezi Progurëria speciale e Kosovës njoftoj se kanë ngritur një akt akuz në 25 personave në mesin e tyre dhe Mila Radoçic për sulmen armatosur në Bansk, të përfshirë si pas progurërit të rastit kanë patu rolet të ndryshme brenda grupit kriminal duke filluar nga organizimi dhe drejtimi aktiviteteve terroriste, dhe i tek financimi dhe pastrimi parave. Këfore ka bërë të qarë se do trua e pranin e për hershme mbilumin i bërë duke theksuar se gjdo vendim duhet të meret për mes dialogut, Forçat pashëruajtës e të NATO se bëndë qarë se vendimi për hapin e ures duhet të ndohë vetëm përmes procesit të dialogut dhe në koordinim me faktorin dërkomtar. Washington i vendosi sankcionet reja nda Iranit për furnizimin e rësis me raketa balistike me rezit të shkurtërve primi për t'i përdoru në Ukrajin, da shtase sankcionet synojnë të kufizojnë mëte aktivitetet destabilizuese të Iranit dhe kanë është njësër individ dhe biznese me bazë në Iran dhe Rusi. Un jam thashën Kandreka dhe u ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. The next news break in 60 minutes on Club FM. Lajmet e tjera shkurr pas 60 minutash. Çfarë është Vlora Marina? Ësht njësi që i kam të gjitha kaq pranë. Një marinë klasit botëror. Apartamente premium me ambësira luksโซze, kuzhinë në autentike të kemë pa funësisht mundësi për të provuar e zbuluar, por mi të gjitha të kemë vendin tim për të jetuar, shtëpi apo hotel me pes yje. Një magji për të mosu humbur, me qmimet më të mira në meze dhe mundësi financimi pa kolateral. Për më shumë informacion, vizitoni flora marina.com Vashdojmë të jemi në transmitim të drejt përse drejti Direta on Air Merin si të dojnë i të më thënë Në Radio Komtare Club FM Jemi në Rikoshet për ditën e sot Me jemi në 101.7 në Prishtin Dhe në retransmetimin SDL-ës Mbas orës 22 Jemi në pult me Dashurin Indrin Me Maestro Florin dhe me Moa Egin Ke filuar të zbukuro është shumë nga anë Shive muzikore Dijoni qik afro Dijoni qik më, elektronika Me thuaj me kërri <laughs> tems... Me thuaj me këfle Më thujë kër... që pakit e ki Më thujë me ka arbojsh në dërmit <y sins> Dhe më si li e Ashtu është mikujim Me se përshëndet e besu se e kam bërt bugur për njerëzit Po do të plasim e pak për temën 069 27 22 Sot të plasim për temën 6 blej, i kam galët i fshatë mesaje Po më basë këngës që i kam 1 përshëndet e për ju Do të diletë dëmë dhe të <y> mesaje mm> 6, 6, 6 një go për të blej i pjatë <laughs> o, që ndronë edhe kërë, ni që e happy atalizu ja një shpejt e shpejt, ha? se du në respektu njerëzit A tërë thot, quna jeni të paparë, ha <laughs> ha ha thot, du me shi të Zelenskin e fest servis, ose e ndroj me gjion skema gjion Ha <laughs> ha ha thot, në thoni pak më përpara kur talizoni se du me të bëjmë i video live me telefon plako A ta kësa dit me lale Ta kësha ditë, mëne se të përshë nësi përshë po si, në të qunat Si mundi kësë lejë mëru përshë <laughs> Jemi gati Jepi play videos Jepi play videos Mie, Ja, ja, ja, ja, ja. jepi një play videos tani ha. Hajde hmm. Quna jeni të papar <laughs> Du me shqit Zelenskine fest servis Ose ndroj me dzion Me gjion skema gjion <laughs> Në thoni pak më para Kur ta ledzoni, se të lezoni Se du më bëmi video live me telepom të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Falë tūnave. Duke se do hy ligë. Kushë? Za drija. Po flasim pastaj se s'e zgjën, po të, të marrin vetë mai... sa ndodhi. Marrin vetë sa kanë ndodhur. Më miçit flasim sa më vonë sepse tani është futë dhëndri vet. O, m'uroj sala, kanë një shtu të thëndrrit. Si e ka jam marrë, jam marrë po. Edhe do të thon, si më thon jam bëni. Po pra, një rrugë dy punta, pyysim edhe për veten e vetë edhe për thëndrin. Atyre, kënga edhe përshëndetse. Linkin Park. Ah, Breaking the Happy. Ja, ashtu dhe. Ju lutem, ju lutem muzikat në maksimum gazin. Edhe pom website të këngëtarën e re, përse mirësha. Mirë, ishte keqja këngëtarëra. Dëgjova që ishte shumë lart, po të shohim si do të shje si do ecis. Korha di sekretin do ta zbulojm. Ula, ula, ula, la, la, la, top, lala la. Ho, ho, ho, kumë i gjithë dhe këto ula, la Po që a temë për e dhe dhe dhe Bëjmë rima, a, b, a, b, a, b, a, b Oj, Klen Më thuez e më bajtë Për në në informacion për të shfaqën Për kë? Për një shfaqë që bëj e pëti Po, atër uh... Si qëtë? Do me dhe në përkëtime, Shqip ka disa titu I ka pa. gruaja buri tim, buri gruastime Shfaqën do njerë tjede? Vra po për gruan tënë Dhe po, Shfaqën me regjit të Kicëllondos është Shfaqën me Mosgabojnë vidin 96 pa. Që ka pasi sukses të jesë zakonçëm Ne kemi përduar, do me dhe thë, në këtë Turneun që për para se të piloni pëshime të verës Bëm 5 Shfaqën shumë të bukra Njerëzit e kam pritë në mënyrë të Përq Sa di kamari çikmalli për këtë lloj komedinë duan, komedinë doin. Ne pretoj dy net fundjavën oh, e ardhmë këmë në Saran. Burës, jam këmër. jam në dërmi vlla. Pastaj të hënë mart mërkurë jemi prapë në amfiteatri kë liçenit të Tiranës, se kemi shfaqje, po do të them kur ti kem datat e lira. Uh. Pakar shumë shfaqja flet për uh, Trafin. Pa, trupa, në, po trupa, se për bëhet? Po trupa për bëhet. Po po fus vetëm tipe me që jam këtu në transpedim oh. nga Xeni, Xeni oh. Fama, nga Ersiliano, nga Denisa, nga Denada nga Aleksander Kondi është 1 orë 10 minuta. O, oh, çe ka është më bur, po, është meritem A... se do të thënë komedia ja, Flori e Florit di ditë do të thënë qe e kërkon ritmin më të lartë se sa zhanret e tjera. Këtu në Florëse ja. erë direkt më shumë. Këq, ju presin po të keni dëshirë derën hap e keni ke liçenë sot të ndmart mërkurë të javës që vjen. Duhet diçka të kish të marr malli për për skenën, do themi? Në fakt po. Ja, pa. dhe Flori ditë do të thënë do ma konfirmoj televizioni patjetër që ka një audiencë shumë të mirë, njerëz të të njëjtë dhe ti janë qëndë të vëmendjes. Po prapë ky publiku këtu i teatrit se çka e gjen ndryshe? Është, është Ajë Energia që ti e mërë Thjesht duke i parë nësë Në duartë në të rukit E që në televizion Zakonisht më ngon Po pra Dëmë të nuk të bëjmë përshënjë Me fara dhe ldeka Êshtë po, në si vërtet Por veç asaj Kjo publiku më pakesi Uuuu Ja bëjmë shumë Nuk ka së gjënë Naturalë Nësë kemi pas Edhe ti do në kemi pas Publiku pa pakesi Po, kam një mesaj Kam një mesaj Për gjitha emisionet telev Se merr nitjith njësoja atë atë efektin e Atë kanë mori Indri. Po atë kanë, por kush ta bëj? Jo. Vëdim këqë nga pa efekte leda. <laughs> Është rast unik botror. Ju ju falënderoj me shumë forcë. E dun força. Ikse bërtë like video si ishin mia ske po. po si shpirt. Që të kenë amon. Me thon drejtën. Me thon drejtën. Përshëndetje Çuna. Lidhemi me temën. 6 diplomën për inxhinier ndërtimi, viti prodhimi 99 bashkë me licencën për hyrje emigrimi. Më shumë po paguhet ustaji që shtron pllaka. 100 euro/metër katror, se sa inxhinier konstruktor që bën llogaritjet statike, 4 deri në 5 euro/metër katror dhe përgjigjet para tërmetit dhe ligjit. Kalofshi Mirvani. PS. Postscriptum, samo takish u pënë ta socialiste. Shësim me diploma tëra: mësues, infermier, artist, ekonomist, juridik, doktor i ndershëm. A mo van? M'fal një sekond. <laughs> Ai a hungry, ç'mos problem në kështu fjalpista. <laughs> Kryeministër përpara 4-5 viteve bëni shkolla profesionale, bëni asnjë doni gjit juridik. Po, mali. Eshet po. që po i dalin vërtetë. Da. Aha, po. Çka flor? ke Flori? Nuk pëlqej gjithash. Po jo më. Unë referova, nuk e shpikam. Roma, hajde. Çohiq. Na vjen se po flas për kryeministin tuten, të të të jo me për. Do ishte artist, do kishe bërë për artin më shumë se çica bërt dëm. I ka bërë dëm këtyre të viteve artist. Po, Ku ta je? Unë turasës banka. Në perënjëse ke. Good morning. Oh, ka mesazh nga Trump i Lali. How are you? Çega zgju tash i grycë. Normalisht Dimarning from Washington D.C. Oh. Dalëm tra përa përra përtojnë nëri përstetjnë nga raporti Rinasit. Hama? Ku jeni vagabonda. Në Rinasit sheni rritë nëmëri turistave 5 milion. Si kështë uh, uh. mm. <laughs> e bërë... E kënë nga Kamala. E kënë nga debati me Kamalën, pëhajde. Kështë e qëftë nga Joy Lake-et. Nga shëzlonet lira. Nga rrugët Super Highway. Nga pasër tjejnë që kështë e qështë rije. Para koshave terave, të të të mërëj Nuk po e vazhdoj du të lalit po, Unë po ju ble ato lëndë të toksike që keni dhe nuk e dinje së nga erdhen Ose të kujtë janë dhe do t'i grëpost në sa zanë Do të ketë sa zanë Për të shitur po, po ju shesë spakun në Amerikë se ja kaluat fëbëjisë Hajdem me këllbini në ngë të genë Oegi oaj gjenë të ramës e këzërën si 12 tjërë E para mos gënje vlasë tithu nga Rinasin Fakti ishe në debat me Kamalen Si, si ka i shpet e në Rinas ti Kjo është tango Tango i indiane Kjo është intro e shmaqën <laughs> <laughs> Shes tiktok unë thot për të bler Obamacare Që është Obamacare Shes tiktok unë thot për të bler Shes tiktok unë thot për të bler Obamacare Shes tiktok unë thot për të bler Obamacare është program i shëndetsi si bërë Obama që, që ishe shëndetsi vodhi, për gjithë që vovi miljarët ah, e botës ah, për shmejnë se pjema ah. 6 rapën për arsye mërgrimi okazion 6 e lisa spiropalin për arsye mës përdorimi i rritën të në i rritën dhe noqa për temën 6 lopën për të shkolluar për deputet që është ka? Mo shogarti, më ka humbur leo pa. Charm <gjubi> thua. <gjubi> Oren, tani që përmendët, ky bajlozi me që ka dalë nga deti, mos ka qen aqument? Piktori i qos. Është interesante aqumentin, ha? Eh? doni mesazh shumë i bukur dori thot. Shez sport për Bleb për Der Break, shumë i bukur. Ja dhe një mesazh tjetër thot. Shez Bodrumin Turqi për të bler një Bodrum për në shtëpi. A! -a, -a. Përshëndet çuna, shez votën me Bleb Soflaçit dopiopite. Bo bo bo bo. bo Patronazizon, a? Po përshëndet çuna, për blem grosh shez sport. Ha ha, të groshët. I bukur. <gjur> përshëndet çuna Gush Plluma, shez kolegën e punës për një robot që nuk punon fare. Jeni të mrekullueshëm gjithmonë pozitiva Arbren e Copenhagen. Shumë i bukur, bravo, bravo Copenhagen. Shumë i bukur ishte. Mos Mos e shit, vlla, thjesht shtyje që të bjerë. <laughs> <laughs> Do të zëvohet si një robot. Çunat wow. e nonës, përshëndetje, si foni me shit liken që të shpëtonim psa nga Fukaralliku. Ju përshëndes Clodiane Swiss. S'do ishte kuç. Ora gjënjë këtu në brenda. Ojgi. Vjeku i kuzhë. Është ojgi. Oh my, kapic kripën. <laughs> po patiente e doni kripë malaje po amana kri kripa Malas. <shundetis> me, Apo e malase është e shëndetshme ë po ka kripa që oh kush eh, është po shëndetje po thamë moduli amanre po ku je moduli jo mëra <murra> sepse jap shumë ishtam <shkepuar> aman tu bov vllajë me të shetsimin ta se pamicota që ndjej çfoli për belerin në më mënyrë të shkëltëyr dhe për imkën e marrdhënave me Çiprin ça do tani ça do ku po skelet do dritat e minoritetit grek çse po skelet do skoder Nuk leo të ngraf flamurin grek. Ua. Çfarë do të mësinë? Ke pabet në Shkodër, ke në Pedonali që ke me gjithë llojet të flamurve, më çfarë feti? Kur e tani greku s'është më i mirë? Duket si mrap çai flamuri grek mu. Ëh, e kërboja. A shoh si vertikal. Mos futam. Ne nuk pata, ne nuk pata, kemi shumë respekt. Kemi shumë respekt. Ne kërkojmë të pa ç problem. Po çë domo të bëj? Je mi të mrzitur. Sa mrzituri nga 1980. Një qimë Një qimë E digjove që gjukata e hodhi poshtë ato pretendimet e Parti Zemokratike për që e që e që e të bashkinë e imarës Që e që u vendosë, vajgjil tavo dhe pik I do gjova hmm. dhe këto janë shkel Po pëse mu? Kjo është e rën Beqëra lafi Shethë pasaporta greke Po përqarë, që do bësh Që <laughs> <laughs> do bësh Do bësh një hotel në imar Ose oh, uj, bidona uj Bravo, Pasaporta greke në gjendje shumë të mirë. 100 km. Sa mund të shkojë për shembull? Nga 500 deri në 10000 euro. Oh. Po, oh. Ti flet me të reja apo flet me të vjetra? Eurove euro, të vjetra. 500 deri në 10000 euro. Ju a këshilloj? Është një pasaport që të hapë dy në Evropë. Sa kilometra, domosada e bërë vajtje ardhje po, me atë? Kjo që atë 500 i kanë gati 10000 km. Po. Jam për pleq mm -hmm. Këta për të rinj <të> Po kërdoj një grek dhe elbasani Në <të> <të> falë, ju kur thoni për shes për shaporta Thu për shes për shaporta në tënde Apo ke fëlluar të shes është ti për shaporta Se s'po e guptoj Ne, ne, ne a. Ne, popsis të në lava O, rritë mos për kalitero Vjën ti litero. me iglenit lak nori Dhe oh, mm -hmm. si, si. me për shaporta në grek Qa të dujnë Vjën të indrome dhe Topis Indromeda Indromeda Topis me. Για το Σελανικο αυτό. Αυτι μπανδρίτι Topis. Ε, ε, ε. Σε βέβαια. Βότσα περλε. Δε δεις πως είστε μίρα. Μας μίρα πως θα portogreja. Δύο λόγο να compro na minha marchi. Ora, as deputados que? Ora, por lá. Ora por si. Já Unë jam bërë deputet me 400 vota Pra një palat Pasa, shukaj qinë koha dhe atërë Pase ti vjetërën politik Ore, e kema të shoqën? Kë? Atë unë me Jo Iku dhe Fajnë në karama Fajnë në karama? Fajnë karama. <laughs> si është mërë dhe në ote me rama, thytë drejten Jasë zahonis Kik Opse mërë burë Po si doli njëoni mot jamrthej durat edhe koha. Po mos të... si je xheloos për Belerin ti që po shkon mirë me Micotaqes edhe me atë Eurotopitet atande. Kuva mbrakm ke rulatosi. Ëh, maodi mujnë bekuar, ti uh -huh. që ta djom re. Nuk po problem sot ju. Pa, pa, pa. E kuptoj, po mu e mutje xheloos, pra ne flet shu. Mo du te ikis. Ne dohemi. Ta leme pasapo. Hajde. Duli, duli. Ta leme. O duli. <gjënë> Oriste, Haji Madridi. <gjënë> duli paçi, duli. Hajde. <gjënë> Nastegala. Mucha leyenda, sima fa. Do vulchim pa pranë të pak në çesh chik xhelos. E po si është një, kshu, njëra shuh, njëra kshu, njëra shuh. Do doja shumë, do doja shumë që vë nët kishim një deputet ose disa deputet në parlamentin në grek që të paguheshin nga taksa paguesit grek për si të shërbyer Shqipërisë, ashtu siç zot i dul vetë ca tjer, paguhen nga taksa paguesit shqiptar për të shërbyer Greqisë. Ah. Çato dhosë deshë goja jote në vesh të qeverisë <laughs> në vesh të ullatosit do nuk është se dhallave pa dhallave nuk është pak Marina. Ësht ndjesia që i kam të gjitha kaq pranë. Një marinë klasit bodror. Apartamente premium me hapësira luksose, kuzhina autentike. Të kem pafundsisht mundësi për të provuar, e zbuluar. Von mi të gjitha të kem vendin tim për të jetuar, shtëpi apo hotel me pesë yje. Një magji për të mos u humbur. Me shumë me më të mira në mesë dhe mundësi financimi pa kolateral. Për më shumë informacion, vizitoni floremarina.com. Ricochet, le club femme. Au de journée, Ricochet, në radion kombëtare, Club Femme. Ricochet. aka më të ndlosura në klube të mbarë kombëtare në gjithë botën. Po shumë interesant, të vufrin e kanë shumë bukur. Shikoj, po është është Mother Africa. Dakor, dhe të vufrin e kanë implementuar shumë mirë. Kan të zehshme, shumë bukur. Ritmi na se aty ka aty është baza ritmi. Absolutisht po. Six krem plazhi, vibe plazhi, letra domino. S'dua të bli kokoshka për shfaqjen e Egjit. Unë do prenotoj dy net fund javën e ardhmë në Sarang. Te shfaqja e Egjit. Ne më shmeni fare më por nuk Aish zgzuar më. Po më ka e ka një herë, po mirë. Aish haqë lumtur që javën e ardhshme do prenotoj sa nuk di çfarë. Stori po ka tremuj që na thot. Amitiu s... to Boccei viti di Bonen Turqi, edhe er çeshë të alojiu. Ndihira çepos deri këtu ne. Pap... Shire me si kë dawom, shire s'e tham. Na proteza ikë drejt. Mbyllën derën e tunelit Porto Palermo's, mbyllën. Edhe thoi burrit Ta heqë atë pushë kërthiza Të të bëjë qikë servis Edhe thuj burit Në që ali urtë kur mund, mund, kur sh mund, sh mund, kur sh mund, prit kur mund Mund, në halë jo. Ndukë se kishe i mesajë <gjulli> me spets Shumë i në zecëm Përshnë e quna nga juri ne ka quar Ne përshnesim Unë do të shisja këta shqiptarët e, e Kosovës Si daljën për portale duke sharë neve shqiptarët e Shqipëris Dhe do të blia e, ca afrikanë lejë I hithi pa pa Tarana Tarana Tarana Këpë, këpë shoria Eckrit. Kto janë ato që ato që kanë dalë nëpër nëpër misione. Printon në, Dashit. Në, në fakt ato të dy e tepruan pak, po përfuften. Për e madje morën sa li, sa këso klikime, amo shishën aman. Jemi në ishë. Shez gjysmën refugjat grek Oreo për mandatin e dytë të Belerit në Evropë. Dhe prap Greqia më ka borx afërditën. Qusë së vërtitë. Ja, Flori dikton historinë. Është thonë ta është perëndik greke vona, voni ti na, voni, është perëndik greke. Po çka Ganimete? Ganimet, po. Po, po. U dish kështi. Ja po ta shpjegoj atë diskut. Ganimet e thonë është perëndik greke. Ska nga si jemi në Grecim e sa di unë gani-metë Gani-metë gani, Ne në Shqipëri kemi gani, kemi metë, kemi gani-metë gani, Zdë mos për, në Kosovën si veri kemi gani-metë Su që na ashu... Uh, uh, uh, Ashtu si shtonë për shëmë Grecisja lasht është shtukur si gju Dhe kjo që flasim nesh Grecisja re Po po të marrë është Grecisja në lashtë Ta ledzosh Njam fjallë Shqipën Lëllit Respekt në të gjore Hikme Sibje, ta mam kjo Më t'i japë me mesazh. Unë prenotoj 2 net fundjavën me atë në skadën e ze të burrit, po ikësa skadën e ze të burrit. Unë me kalamo me me me kata dips. Do shisja çdo gjë, të shifja Indrin me ndonjë DJ event të madh, se është shumë lart në muzikën. Bravo Indri. Nuk e ka emrin por e fshndesim. Si pse? Si pse? Ke parë donë të thonë Ado po më shiku. Je tomorrow, po falin dhe më zot për perënin e sipër. Faleminderit zot më perënin më jo, po më e mërin. Po zonë, do të. Je tomorrow blendio, porque tomorrow li zoti lem, mund ta bëj. Ë, shes ti mu djone, dil në mahane, dil ajo te. Ome. Ja ku kongjë vim, rri pish bumbë. Shes Albin Kurti thot për të vënë kryeministë Sabri Feizullahun. Izult hmm per, ai kujtë di kur era. Sabri Samëjes dhe dhe vjeshtë në diskoteka Amsterdam. Nuk e di a keni er, keni rastis, është një kështu një intervistë me këto uh, mediat e Kosovare dhe e pyet uh, Stikra ju ka thot me këto do dorin me këto vit do dorit ka lënurë një nat mes sa pritë zotë <laughs> ne kemi pas ftuar ke ke dy sër, ja dy herë më dukat. Edhe i tham, do të thënë e fytë mirë, si shkojn punët ato? Isha i ish shumë i lodhë ayer, isha shumë i lodh. Me thon drejtë që kisha pas shumë aktivitete, edhe më vin për mik. Do pa. vish në Amsterdam, në Amsterdam të ndosh me diskotekë, por nuk vish se kam jam shumë i lodh, jam Amsterdame. shumë i lodh. Por po ka qlugjë tani edhe mba. Ores hap goj, mëlla, sa lek do, po nuk vimë se jam e lo, nuk e kam ke leket, mëlla, e isha originali kjo. Ore, hape, hape, i thashta 20 mjero, 20 mjero më da në dorë, ta. Hajde. Vajta thaj e bëra dhe 20 mire qogo të kfeva Do një një kërësitet Ne thaë vetë Ungur kam qeni vogët Një thoshe aktyre qpis Po kësa bëriu I ka voë vetë dhe mraps I a kanë njët mraps është simbatik veç është elegante për shlesim Atje e kam nanan E kam nanan Duar në gji Duar në gji E nese Ska problem Po qanë dhe të odorit E në në në në në durt e der apo kaor ar o o o o o un kam ju lutem o zoti mom jazzman day r jazzman day mom stop jacuba sot ke dal na art pastor çanodem vipa u polat syu boguna bes e ai vita toti e cherich pes Ajde, është karikum, s'ka faj, s'ka faj, sa u për e brënda, mu Kusë në bërën bërën Gjash mujë, mduket po Shpërbimin e morë Sotri, sot filon The Revenge of Sky Në regull, dhe kjetë të drejtën tënde Po, mduket, së sa po ju akuzuan për korupcion A për sotishtë të shtërëtet Oh, po së pak Sotri, urdro A ta du të vërësi Tardë në kombi Ta du t'i presilkat Libejt dëmokacist uh -huh. A ta zhë du t'i apin opcion tjetër shqiptarvej Përndaj Du kjo lisu nga këpza Sot Do qajmë rëthimi le thumans uh, mm. Dhe ljurit tjarës Do e vend zjarit Bi kalimit në kalimit Këtu kështë kështë ponga. Po pse këshoj demon? Vetë si ponga. Toku shtaj nis të skalih. Po pse më donof, pse kajmë rapadon në kthesë? Shëbërë baba, u folësi baba. Ups. Dua të kem por he ngrocësi. Qishë kokolepsëm. E falësi, skalis. Ne po çaboni vaki kish shumë doktor. Do të jeki tip pika të karburanteve. Po pse më burdhë. Pse më burdhë, jona. Ne s'përthejnë gjithë tiranashu, po na thonë si shkojnë spak më burdh. Na thonë si shkojnë spak se kishte 6 muaj pa dal. Tek rrethrotullimit 253. Te dy Big Brothera që nuk del nga shtëpia më burdh. No, le le mi pak freskoe mi se mi lo. E po e vërtetësh. Punonoi, është, <laughs> është funksionale. Tre punëmarti. Te shtesë tiklebe, te ripim ka plaka. Rëgumë rëgumë rëgumë rëgumë, po prapsu më natu qëndodin spak përëtëri. Se me praca të sheshi të në mei! Rëgumë rëgumë rëgumë rëgumë. Do stert pavë kurili 30. Nuk ka nuk ka pllaka sheshi Skënderbeu, ajo ah! ka e në Zotri, shtrube, o, o ja tot betonit ndajat. Do tri me çfarë strrube <laughs> o po laborator. Jan sakshumë ku dëgjon voz qunat. Ose ato nuk ihiqen dot, ma ato vetëm ti prishin me kazën. Falë dej që mndjek nga karrat e fsheta që më ka bërë Flori miku im. Sofi! <laughs> Urdhro zonjë. Dajti Daj eh? jo. to vet kod. Dajti do vet kodr. Vet te liçeri po vet malet liçeni. As thua? U hap pika. U u u u u shafina. Ne dihet ke tu isteka to. U hap nir ajo. U hap nir ajo. Daj mi prap. Do sembro te ndërtime do ti posha. Vetem sot pas ditë to bëllit 2.8 milion pes. Mhm. Bravo. Ne patishto te. Nastë, nastë. Jam duke i bier trombës, po unë do të them, po mendoj. <laughs> po mendoj nga po na merr tani mulla. Oh, baño espago, baño espago de kaq çet entuziazëm. Bravo. Po, pëllu ishte lëve, të del, lideri tyre Aha, po qa vendimi më morë për ty, në athi që konkretisht Po, ku se ru për vendimin, morë, sotri A, për Po, po, për dhëndri po, duaj. Po, duaj. duaj Po, për dhëndri duaj Po, ku se... Zandri ka jetë të ti, u kam jetë të ti Dë akor, po ju morë në bashkë Sotri, zandri e zandër Po të shli dhe i PD. A se dimë ata ç'u ndodhi në, më, në të ardhmen? Në dhe të ardhmen ka të bëjë me total. Vazhdo. Ha morë së tre. Alfish Çakut e marrin peng. Oo. Ëh ëh. Do refton. Ona i epni sponsorit, odo marrën Alfish Çakun. Veçama do ja bishta tani. Po kjo që ka halli modë. Konflikti në Amerikë që si ka vënë Trambit. Dhe Trumpit është par në uftar e rikë, në falë, është të shqifritë. Si pas me dimitën, ku se fiton bëtejë në Amerikë? Biden i prafë. <laughs> Biden, që si kënë gjellë mrejnë ati, e ka lënë Biden i. Shka musli. Pa e ka lënë, është fut Kamala Harris vënda ti. Në Gjoreli, në Shqepuj. Në Shqepuj. Në Shqepuj. Në Shqepuj. Nga dritare banjën së të nejë. Po po. Wow. <laughs> Bajnë e spakut Bajnë e rezistensë Si janë kushtet në brënda? Topë, topët topët Vete 4 topa letra e gjerike oh, Kuta je unë të duha se së bëngta Dhe kemë supermiketit po <laughs> o tal Përse se prinshin në bëjë palatat e kodinën A të po vërës më të dhe unë Nuk i kanë delë për nartë sa Të ështëa Skutësoj të përbëllë Se më arrestojnë për e thonë Se ke dashur të sesës ska Skapit për bërë palatë oh, yeah. Unë po ju së nevë Muri, stafa fillor fun ideat. Po si më po bur, po si? Mosulta fes tesë <laughs> si. Muri e kitaren dhe tregojë këtu në shtëpi. Ju keni prap në shtëpi tani apo jo? Si është? Jo, jo. Muri. As që fise. Ozo, skafise. Ate, Me muri bië gitares. Farë muri. Shikori, mori O qa perde Ika Ka lov shmire dhe sukcese Do flasim prapë Se nukëtim qa do bëhe dhe fatin tëndë Ti u që do bëhe dhe fatin tëndë Ok Unë të fundiam Do i ki dytit në stara Ha ha ha ha ha Ja paska bë e, e, e ka bë thirrë vetëm për këtë ajm duket. Pra Lesta ka dalë jsonesa, e ka marr këylla, kryesor i lideri. Wow. Nuk nafas, nuk na zbuloi as cilu gjëse zbuloi. Po tregonre. Apo do të shohim lajmet. Do jap kush kemi shtëpi tash i Lali. Ajm se të kemi mund si ose të presim javë të ndër. Se ç's kemi ç'a bëjmë domoshem. Do shohim grinda ngrumtën. Me gjë të prap shumë entuziazm mu duk edhe ose më saktë u dëgjua këtu si nga banja për çfarë merre. Ja, më duhet nga bania vëlla. Jo, nuk është se ka hedhë në apel, e ka apeluar si vendim. Jo, kam përshtytyr. Nuk i marr vesh këto gjëra sepse ne kemi qenë live këtu 3 orë dhe nuk e dim çka ka ndodhur në në o, të vërtetë. Live atje, live atje. Ja po do ta marr edhe të flasim. Ku merr vesh të rekurs çka janë këto gjërat që bëjnë këta uh, avokatët, avoketrit? Avoketrit. Edhe <gjën> kështu, e. Nëse shpresojmë kaq, çfarë energjie më lali? <gjë> Bravo çiftnale. Gjeci, gjeni të mrenë atë dhe kanë nevojë vetëm të shkarku. Mm, shkarku adrenalinat si vini. Njëll që kur i mam mrenë, ah, skalloj kur dalin. Sa <laughs> <laughs> trimim më gjej. Po. So, <laughs> falaldos. O ah, zoti mamë, o ah, zoti lindri. <laughs> oh, oh, po gëniajeni <laughs> <laughs> shumë mirë. E u gëniajmë dhe ne sot, besoheni klagjë edhe ju që na dëgjuat. Besoj, po s'ka dhe mesazhe <laughs> fikse kemi lëzuqë të tjera pak të, të mund. Çupun, si? e mirë të çupa. Po. Araniti çunit tim, po. që të ndryshon. Aha. Po ti mirë të djalin, po ti mirë të çupun, kishte lidhje. Po t t t t ta ta marrun tani. Tani ka lidhje ka kë? Leshet e gjoksi, leshet e gjoksi. Jo okay. kë. Si që ka sa njësi bët leshke kërthisa Kësa <laughs> e shbërërgësh Në s'ka fërën gjinafë Gjinafës Gjinafës I duhet shkolla profesional I erdi fundi E erdi fundi Deshërëmi falim një, që falimderi që kejtëra mesajë Ndojnë me ne këtë tre orë Falimderi dhe ju që për në gjoni nëri Tras me tim Beso kënë një rritur gjithën për shpia <laughs> është për dark Dhe i në gati për filluar një after act Për dark Për dark Berk, i po. po, jo, jo, një Dume dhe gjusë Nuk ka, a... ka spote Nuk ka problem mm. Dhe mesaj që i fundin thot Në kno që t'jenit papam nga Ergenti Falem dirit Oh, Shako Hajnë ato që janë nashu Që s'kanë bërra s'gjo Dhe të qabënë ato, higin ato Dhe të qabënë ato, higin ato, dhe të qabënë Dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Pajtë sem rafë Quna! Naksët! Liza Razu përë në barë ku me dorë o mekë do iqeshë shurë Më përëqësë më përëqësë më përëqësë më përëqësë më përëqësë më përëqësë Më dëturoni nga një drëkë falësë Më përëqësë më përëqësë më përëqësë Ka përëqësë e simultane 3 orë Që që që në rëgështë në përësotë tërë Datënë në n Nga florushi e gushi, indrushi Ljullëm të ghim, javës tjetër Dhe bërëjgjë sonde, dëshë përthej një fuqin Bënit e shurimi ka buq Buq, buq! Mio, dyshiet, kafe Mio Dushije të kafe softoht Perfekte për verën e nëzëht 3, 2, 1 Mere dhe presko uftimin tën të verës Bota ime, kafe ime, kafe Mio A do buzë qështë ti Për pak siguri Më shumë cilësi Dhe garansi Mos për të ndohë me këvi E qënë thani Qilo që buzë qështë Shërbime Dentare 360 grad në një klinik të vetme në qender të Tiranës, në nënkujdesin e doktoresh Anisa Kurtit, Gaia Dental Clinic, të përkushtuar ndaj ekselenësës. Ora, 5.15 e 1 minutët. And now, the news on Club FM. Laj Mëshkurt, në radion kombëtare Club FM. Dëgjojse aklebe fem, përshëndetje. Ju njohemi me edicionin kryesor të lajmeve të orës 15. Preministri Edi Rama u takua sot me kryetaret e komisioneve parlamentare, diskutime në funksion të zgjedhjeve 2025. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u paraqit në SPAK ku ju komunikua akuza korrupsion pasiv kryer në bashkëpunim. Ish-premienteri Sali Berisha i quajti akuzat ndaj tij trillim dhe një vendim politik i Edi Ramës. Ministri i Mbrojtjes Fatmir Mtediu i kërkoi qytetarëve të pusatajshme të ripërsërisin akt ekspertimin për dëmin ekonomik të çështjes Gërdecit, pasi avokatët e tij argumentojnë se nuk janë konsideruar të gjitha kostot. Samiti grave afgane nisi sot punimet në Tiranë. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ilia Hasani u shpreh se ndërkombëtarët duhet të zgjerojnë mbështetjen. Ambasada Amerikane në Tiranë ka kujtuar 23 vjetoren e sulmeve të 11 shtatorit, duke përshkruar si ditën që ndryshoi përgjithmon botën. Progonëria speciale i Kusovës njoftoj se kanë gritur aktakusë ndaj 25 personave, në mesën e tyre edhe Milan në dojë që që në bisulme në armatosur në Bajnskë. Nato bënd të qartë se vendimi për hapje në uresi ibrit duhet të ndodhë vetëm për mes proceset të dialogut dhe në koordinime faktorin nërgumtar. Pancelari Gjermano Olaf Scholz paralemëroj se Gjermania po përbalet me problemet të mëda ekonomike dhe se zgjidja që ndronë të ke migracioni. Presidentit Turk Recep Tayyip Erdogan në rikonfirmon bështetjen për integritetin territorial të Ukrajinës dhe bëndhirje për këthimin e krimes. Washington i vendon sankcionet të reja nda Iranit për furnizime në rusis më raketa balistike, për të përdoru në Ukrajin. 81 milion Amerikan dojshë në debatin e parë Kamala Harris-Donald Trump zhvilluar në 90 minuta në Filadelfia. Si pas CNN fitore, Kamala Harris ndaj Donald Trump në debatin e mbrëmshëm për paras gjithjeve të pesnëtorit ishte përfundimtare. Papa Francesco mbërriti këtë të mërkurë në Singapur ku kërndoi mëshen para 600 mijë besimtarëve. Kishit në lajmet në radion kombëtare Club FM. Un jam Danata Dalani. Ju lëmë makinë me dy timon. The next news break in 60 minutes on Club FM. Lajmet e tjera shkur, pas 60 minutash. Club FM kujton kohën ku muzika sjellai. Flashback. Flashback. Nga fruta të thata pa lma. Spirti, erdhe? Vjalli kërkoj frutat të thata, i do palma si gjithmonë. Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i... Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra doa dhe unë. A i kërkojnë lajthi, bajame, kajsus, të lutem zbrit dret e marketi posta lati dhe në ime. Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus. O, palma, rësaro! Po, palma, palma... Fruta e thata palma, një botë plot energji, ku gjon në Shqipëri.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 breath, talking shit while walking, what a talent to possess, and how you're, how you're feeling could be anybody's guess, so count your blessings carefully, my darling, save your prayers, we are alive. What's so the use of worrying before the course is set? this alive Club FM Power Play The Power Play on Club FM Albanian National Radio Kjo ishte kenga mre e mretransfatuar e javës në radion Club FM mundosur nga Fuller Residence pjesë e Bolv Group. Je student dhe, I studentë i kanë kushte me standarde për qendrimin e tyre. Për herë të parë në Shqipëri, Foler Residence, e para rezidencë studentore private, frymzuar dhe konceptuar nga modelet europiane, me bar, restoran, supermarket, palestër, bibliotekë. Zgjidhni, nëse doni të keni një ambient totalisht për vete apo doni të jeni 2, 3 apo 4 veta në një apartament. Financiarisht, do të gjeni zgjidhje për të gjitha buxhetet. Foler Residence nuk duhet ta vërshtimëndin as për energji elektrike, as për transportin, ujë apo internet. Të gjitha janë të përfshira në çmim. Ejani në Foler Residence dhe do të gjeni vërtet një çogull euro. Nga telefononi në 069 20 86 930 dhe bëhuni pjesë e komunitetit tonë. Folle Residence, pjesë e BOLF Group. Taniq, Kelly dhe Greta, sirojnë maqinë në gjithimonë. So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride On Club FM, Albanian National Radio Përshëndetje Shkodra Përshëndetje Vjora Përshëndetje Tirona <laughs> Përshëndetje Kavaja Përshëndetje Gramshi Përshëndetje Tropoja Përshëndetje Leskoviku Përshëndetje Ruga Fërtuzi A, a, a më çakë, a më çakë. Prapë, po, po kshu, po kshu ishim gati ta shtynim deri në fund, domethënë, me gjithë atë. Po kështu dhe kishëm. Shqipëria etnike e Hungry Diet. Ëh, Anglia, Hungry. E Hungry nga një lojtar me emër shumë i çuditshëm, siç pritej. Nice. Ja, ata ishin gjithë këtu, domethënë, lojtari më i mirë në fush, sipas meje, ishte Kakabazen. Ju ekista e më 82-shi që e, nuk, e di, me... nuk e di nuk e di nuk e di ë bi emri i së ky nuk ishte emri ë pra e pra megjithatë ju përsëndesim dhe ju themi edhe er të tjera e kemi psuar nuk është se kemi për erdh <laughs> fal por ëndra vazhdon betejë ende nuk kanë ka vetëm një vretje për ëndrën ajo të vazhdoj gjithë jetën <laughs> si po të lutem playlistën e stadiumit ndrojeni ashtu si problemi ma, nuk duk shtyhen ato kanë nuk shtyhen domosë nuk të pëlqejn fare Fare, fare, fare, fare. Se nuk u transmitua, albanir, o transmitua, albanir. Ajo ishte kanga më njëtëse, do oh, po, më duve, po call në, gjithë ka, ka, me ka. Ede të zër makina di kështë, është shofer në pa, një makinë me dutimon. Nuk e dipësën e ndeshje futbolin, ne duhet të fjasim për erojnë komtar. Do më nuk, nuk, nuk, nuk e kam i ten. Nuk, nuk e kam kuptuar, nuk e kam kuptuar, nuk e kam kuptuar, nuk e kam kuptuar,